بسم الله ا معوذفعوذ بالله من الله الرحمن الرحيم سوره عراف سورت کې بيان دريو مسلو اوله مسله رد شریفی له بعد دیم اتباعه مونځلا او درہم تسلیو و نبی علیہ السلام تا او دیو و زاحتو فو آقیاتو دا انبیاء علیہ السلام سرا مخیات کی تقوی بیان شو اس دی آیات کے بیان دے امتنان دے بخل کو ما بتاؤ سمان احسانات کر دی ولقض مکنناکم او یقینا زیمی در کردیتا و سب از ماکیم ما از مکی زیدر کردیم آنام کی مخیوم ویریو اشپاگم ایاد کی و جعلنا لکم او گرزول دیماتا او صدر از ماکیم عائشہ گزران قلیل اممہ تشکرون دیر لکستا سنن شکر رخ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ دا او سواقع دی کرکن دی دا دمو دی ابلیس دا مِثَال دی لِمَنِ, لمن اسْتَقْبَرَا ان آیات اللہ چاہش دا اللہ دے اتون نظان لوئی گنل دے اللہ پر لانت کلی لکی ابلیس شو مِثَال لِمَنِ اسْتَقْبَرَان آیات الله وَلَقَدْ ن کوم یمه فِي کړې تاسووورنا کوم بیا میشکنو درکيتهستا بیا مع ملی کوته سیدو کوېلی آدم په طرف دا د می سره سیکړه مال کو مغریلي سونه کړه د میاکم می معمنا کالا تسجدو یا الله سی سیمن کړې دن سی دی نه زهري منه منې سوال نه مامنا کا دمسې جته سی سیمن کړې دن سی دی نه یندنه سی دی نه وسو مننه شو چې دن سی نه مرشو نو سی دی وکړه نن کول سی دی نه شو چې نن کول نه مننه شو نو مننه شو د کولونه شو دا سوال دی د دې سوال یو جواب خدای چې لا زید دی لا زید دی او دې پره تایلورې سورې سواد کی مرضی پنځاو یا کی و ما مناکان ما خلقته بیا داییا سیشی مرک ریسیدینا او ما مناکا سشی منہ کڑیتا سجدینا آغا تاچی ما پیدا کریو بخوا اللہ سنو بانده نالتاکی بکی لا نشتا نپا دا کرنے داگیون تکیم لا حضر شو ما نویسا کوئی ما مناکا سشی منہ کڑیتا انتس جدا انی سجدتی سجدینا از امر تو کرا چمیتا امر کو سي شي مړه کړئ سي دي نه د سي دي نه سي شي مړه کړئ چې ما تا ته امر وکړ او سي دوکړه وته او دي نه کړا کلمه د لاسشوا یا منا په من د قالې من یا ځوان دا دی من دا کا ادم سي دې چارو بل نه سي من دا کا آدم اسیج دیتے چاراو بل نسیج دیتے دی نسیج دیتے چاراو بل نسیج دیتے دی, دی او آو یا کلام کی حضب دی ممن آکا نتواتے ممن آکا نتواتے و احوج کا آدم اسیج دیتے ممن آکا ممن آکا ممن آ چامنکڑتو آنی تواتے دا وا احوجک الله تسجو تا محتاج کړي نسې دې تا دې دی نسې دې ته چا محتاج کړي دا ټول یمانی یا لازئ شو یا مناف ماند شو من داک ادمه سې دې یا کلام کې حضر دی دا مانا مقبول حضر شو دا الله تسجو پر عامل حضر شو ممن منعکانت واته وا احوجک الى ادمس واہو دې ګاډه مسيحت دې ګټې به اټولې مانی کړلې اې زمارتو کله چې حکم کومه تا تا سورې سواد کې مراشي پنځاو یې کې سورې حج کې አልتم ذکر دې سورې حج کې اې زمارتو کله چې ماته دوه کو سوری حجر کیوں گو رہے حجر کی دعاویہ حجر دو درستم قال ابلیس سمالک الله تکونا مع الساجدين حجر ده دو درس موږ یې قال انا خیر من ابلیس زغور ما ادم علیہ السلام نا خلقتنی من نار پیدا کړم تا دا اورنا وخلقته من تین پیدا کړم در دا خټه نا زه دا اورنا پیدا کړم او دا خټه نا پیدا دی زه د د ی قییاې پاسیت تا د د خټ نه پیدای نه خټه خو د او نه بهتره ده ځکه اور خیانت ګر دی په اورې شواچو نو بیس او خټه امین نه ده خټې د داواچ به زغون د کې را بدي سای کو دا, دا نه هاچ در زمین پ دا نه هاچ در زمین پ سر سبز ای بوستان شوان سرې شان سرسبز ای بوستان شوان سرې شان سرسبز ای بوستان شوان دان ازمه کې پټک نو داغین خپل باغ راوخی دی دانها چو درځمه پینها شوان سرې شان سرسبز ای بوستان شوان ايبليس په دې نو په وجه خطا د اور نه غوړه ده دې ته یو قیاسی پاسید چې په مقاوله د نس کې سره قیاس کوي خپل عقل څنګه وي دا قیاسی پاسید نه لکه بیا کیان قیاسی پاسید کوي چې په کور باندې ګنبد جوړول دا غوړه ني ځکه د نبی السلام سلام په کور ګنبد رښه ني نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ګمبټ نمنه کړله پادیشور داغه په پا قبر شي ګمبټ رښې نه پای کیو ضرورت د حضرت او جنا پادیشی نه د نبی علی السلام قبر چې دی اصل کې د عائشې رحم حاچ کوم کمره نه په هغه کمرې کې نبی رسول الله توبان کړلې و و دا علیہ او ار یو سره په کور کې نشته په ددان نبی رسول او اب بکر صدیق چې کله <تصفح> او پاسو رضی الله انه نغید نبی رسول الله کوه کې دفن کو دا عائشه بلارو رضی الله انها عمر فاروق چې کله او پاسو نه هغه او سیته کو کومه ته اجازه عائشه کین مابم د نبی رسول الله او اب بکر خو کې دفن کین هغه دفن شو یو کورونه چې کله هغه دفن شو ن بیا خدای عمر سی خپلان رات نو ناشته دن حال کې ده په کور کې دیوالو او قبرونه ځانته طرف او خپل داستانې زی ځانلو ن بیا د لپاسه کوټه کچشو او د خو خو ورو کوټه چې کچشو دا کوټه را ورزیدنه د وخت باچاواله کې نه په ګمبټ جوړه لپاسې لانی قبرونه کچنی ول پاسې غمبت بل بچارانه هغه غمبت پران کو په ځړ طریقے بیا بی. جوړ بی بی. جو بیا ولما د وفرټ ټول شو چې دا خدای نبی علی السلام د قبر سره وخلقلوبې کې یو بچا برازي جوړې ونی به بل برازي ورانې می دا هغه ضرورت ته ځنه بیا ولوا پټورګه چې خیر دی دا د پاسا باجی پی ورانی ورانی کیونو نو غوممت د ن بیایر د سره باقرور پرې شو ګومب د ه د برین پرار با دی کې ګومب د ه د خل به د ګومبونه مخده کوي د دغه زورت تووج نه غوممت پې ش لاندې قونه کچې په قور کور چې کمه کوورټه چېون د غ هغ شکل د غوممت ش مای ووج د نور خلکو قبرونه د پدیمه نشه قياس ولې جي په کار به خلک د ولي په کار به خلک ګمب ځوړی سوالس احاديث نبی له سلام منع دا با دي جوړول نه نه رسول الله سلام ايو جسس القبر و ايوبنا عليه نبی له سلام په قبر و ګمب جوړول نه منع, منع کړلا دا شانتي غل افون اچول حضرت شيخ دلغری رحمت کي وردسک وله و یو به کی طالبو نو استاذ ولا بریخي ور کړو بریخي کي لیکل لې چې به د خبرونو باندې کوم وتونه جوړو دا خو لا فونا دا خیر نو، دا دی نو د کما تاسو دا به تیان د خبرو شاګردانو ته داسي باځي باځي کتابونو کې زعیف خبر راغلی او ورته وگوته کېو وردا کتاب کې داشته او تعلیماسه ملواشنو ملهکن کی گاډه ته روتم ایسا سوز سازان سویدا شکرانو زارل دې قبر تخه کار دې کې بد دې دوم سوز سازان وې چې بری قبر کې ملنګان ناسی له قبر خدمت کړي وردا شکرانی چور تخلف واش انده ملنګانو سره تاوند او مکه ما ستیر چې اشرف علي ثاني رحمت الله عليه ف دې قبر منځرت کړل چې دا خبر غلطه ده د ده پقیران و سرطان که نو پذاری که ونور که بلزی وننخ پلکور که غریب لنور که چه دلبار در اوڑی و دلبار ملنگار ونور که دوشانتوی آگه کتاب روڑو برخیه ویدی کلی چه خلاپا چول پا قورمان جیز دی ادرا شیخ اماو دی کارو گا چه شاشی زمد کتاب دی شاشی نقل کردی چه کمزی که نص موجودی نال تقیاس نچری چه او شایشی دا 15م صدې کتاب ده بریقیہ دا 20م کتاب ده دا شایشی خبر ازیا ته معتبر شو په نسبت د دیوانی او له سوا رس احادیث دي چې په قبر باندې غلاف پچول په قبر باندې گنبه جوړه دامه نه دي نو قياس او مقاوره د نص کې ځانه چليږي د دې توې قياس په اسینو دلته کې نص موجود شیطان قیاسو ور کی تازه د خټنه پیدا او ور نه پیدا کړم دې د خټنه پیدا کړل نه ضرورت تسید کومه دې ته قياسي پاسید وایه قال فابذ او دغه قياسي پاسیدو روس برابرش زخروپ کین دوه پنځو سمهات کین مشرکانم دغه قياسي پاسید کړل نه تین قال فابذ او الله کوشا د جنتنا نو مناسب تالا راج تقبر دیو کپا دیکی نو دا یقنان تا زلیل نئی اویل شیطان مولت را کماتا تروز فور تکی دو نوی ور تالا یقنان تا دا مولت ورکو پرکرشو نئی اوگو را شیطان دعا کئی اللہ قبلی دا دعا قبلی دل دا کمال نئی ایپلان که مستجاب دعا دی دا دعا قبلی دل دا کمال دا دا اللہ دا نئی زیکت نخد دا دا اللہ دنيز زکات نغصت طاعت دا الله او د الله رسول حکم منل تو کول دا دنيز زکات نخرجې او سره د الله اطاعت کې دا ته فلاح نقضا دعا قبل نه دا کمال نه چې دعا او که یې قبول شوه شیطان هم دعا کړې چې مالو مرته راځل الله دعا سکنا قبول نکنا قالې ماغوي ته ني ويا الله شیطان په ماغوي ته ني پسوب د دې چې پریشان نکړم او وې دني پریشان نکړم قویر رجون شوکانی معنی کوي اذا فسد عيشه پتل قذير کې شوکانی معنی کې دیم ځل یوسل او پینځش بردګې قویر رجول اذا فسد عيشه کله چې یوسل ځن تنګشي ځن د تنګشي ناروې نوې رجون ځن د تنګشي نغاه معنی سم ځن تنګې در عدم عليه السلام بارك جراتين فاسوا ادم وربه فغوا قال تم ضمانه غوا جن دتنګ شو دانه چې غوا گمرا شو قال تمانه سه فغوا جن دتنګ شو دانه خورن جن دتنګ شو خوشالي دسه شو پادیشوا یا تکلیفونه زیات راي لاقدن نلوم خامخا کېنم وديوتا ورالا اقودنا لاميرول نيرول شیطان قسم کوي لا خودن لهم خامخ کینه مجه خر کوت سراط مستقیم المستقیم پلارستا برابر جو قران دي دي قران ته و نه نو قران پلار کی ورته کینه ما جو هغه شیطان يې بختبل باندې ناس نه يې خپل ملګري پلارو کينول ني اغه مرګ دی شیطان د مولا فرنګ کوم دی دا امی فرنګ کوم دی دا پیر فرنګ کوم دی قران رسول غرا دین مړه ته په قران سوفويږي دا سوال سین مون نو واړي او که سوال سین مون ان مون نه کړو قران ته کې نه دا هغه شیطان دی اخبل له اسره کوي سوال سین مون هولمون کړکړي دا هغه چا رافاره چې هغه د قران مجتهد مفسر لوريږي احکام راو باسي امی سړي د پاور او قران وې ان فی ذلک الذکر لمن کان له قلب او القص و امی بد وکاره کوي یو به قران ته وګیری چې قران بیانې کې د وټه په توجوه باندې ناسې او بل خپرلره حاضیر کړئ بس ذات وکړو کا د قران نه فهم اخلي ولقد یسرنا القرآن للذكر الیما د قران د پنځه بار آسان کړ دې فال میم مذکر سخته جیدنه پنوالې شیطان دا قسم کړی دیدید و قرآن تو سک نفریدی زنان ارتا نفریدی دادیا شروع کردید که نه جنر ارتا نفریدی الا ما یو چند کسانی چې آجتا قرآن تو نور دیر دا سی صفو جو پکار مشغول لین صدا سی چی خالیس بیکاری بلی گسو کی بناستی غیبوتو نا پکائی اگر خورتا معلومات چی پتی جمعات کو قرآن بیانی او څو ورته معلوم جوړوند نه نه نه فری شيطان نه فری ځان زنانو ګوره دنیا زنانې نه الا ماشا زنانو به چې په قران کې نور د پرواینې شته خبر ته په دای چې د قرآن بیاني روجې د اس کار مېشته چې کنه ورتنه کې نشکرهسته داولې شیطان خپل له سوره کړ دې نو قران نیفاق ته شیطان قسم کھڑے چنه پریزما دیو جن چې سہید قرآن را دوخین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ووئی یا شیطان نبچ ثم لا تئنن بیا برابر زموږ د تم بین ایدې مخ کې دیونا د مخ کې نبر اعظمہ مخ کې نراتل سمانا د اخرت نه بیاړو ما اخرت کې ولا شک پیدا کوما و من خلف مو دروست نه برابر ورثو را سما انا د دنیا پو جاخو کې بین خلو ما وان ایمانی مودخې طرف نو راځم نیکوت وین وان شمایریم د ګس طرف نو مرظم بدوت ایمای لکوما په بدو ایمشول کوما ولا تجزا اکثرونو میډې دخل گنا شای شایکرین موحدین شکر وستون کی پاره یا الله او او جنتنا جنت نماز او بد شوی راټل شي زنو چې تخپل کار کې جو کوه ما هم خلق له اختیار او رجستامني کزما مني تستې مونږ نه کامیاب بشو کو زمي مونږ نه لا قران ته توجې شو دین ته شو ستام مخالفت دی کو چې کامیاب بشي خالا انو یا اللہ زا بس شعر تلیشه لمن تبیعکا سوک چی روان شو تا بسیم سوک چی در بسی روان شو دا اللام تا لام موتیل قسم قسم می چې چو سوک پا تا بسی روان شو لام لان جہنمہ ڈک پا کما جہنم من کم اجمعین ساسون پا گوڑندا د و ددگا خلقونا ستا تا بیدارونا زبادن جہنم ڈک کما اے ادم علیہ السلام اس گنن تا اوسه تو بی بی سرا په جنت کې نه خوراک کوئ او اغذینه ستاسو خو خی او مرزي کېږي د ونيتا شهبت اوسه کمې کون کون ازان سره ظلم مانه کمې دې فتکو نا من الزالمین کمی کمې کون کون ازان سره جګسوره کار کې وراشی تلکل جنتینه اتد کو لها ولم تذلموا شیئا دونه باونه وخت په لمی اوره کوله میوه کې به کمی نه کو ظلم انسان دا کمیه. نادم علی سلام باره کې ظلم انسان شو کمی شی به د کمی کون کون ځان سره ظلم <تصفح> به <بقفالا مان> په لمر نه <تصفح> دي انبیال مسالم ظلم نه کوي انبیال مسالم دړو او لوی ګناون نه پاک دي د نبوت نه مخ کیو د نبوت نه رسوم ځکه کام بیا گوناو کې نه خلک ورته سباه وایي چې په خپله د ګنا ما ته مسی کې په با خپله باندې ګنا کیا او په ماته چې م کوه بیا به پ بیا باندې خلک کې تیراونه وکې دی وجن نام بیا د وختن لا پاک ساتللی د ګونو پاک ساتلنی د زله معسه شو کمې په اوس وصله اومه ان اوکړه دوړه د شیطان لی او بیاله چ سرګن کې لري دوانو ته ماوريان هم ما هغه چپټود باندې ماوريان هم هغه چپټود باندې من سو آتي ما د خفقان زینا د خفقان زینا سو چا فتنورتنا وسي چې ادم او هوا رضی الله انهما د دوانه سښو یو بل د سرګن شو په دا خبر غلطه ذکرو سبراشي نن لا راه امر ويل پاشا الله په بادشاہ باندې امر نه کوي بل الله فرمایلی یو انکلات جوفیه ولا تارا جنت کې وسړې نه بر باندې جنت کې بر باندې ذنیشر ادم او حواسنګ بر باندې شو خو داخل کې دي داميان علي مسالم باركين د بیا د خبرې د موسی عليه السلام کې خوراکلنه چ موسا عليه السلام په کټه باندې مي خوني او غټ روان شو موسا عليه السلام سي بربند روان شم ا د بني سائل ودلې ترنوت مړځه پر برټوق د دوه کسانو مخېوبه سا نا ځان له خنشه برداشت کوله موسا عليه السلام یو غیور پیغمبر دی هغه دونه بني سائل مکه بربند دا کی د ننکه دا د هديس مان دا چې موسا عليه السلام جټه هغه سره قالس دران دلنګشته بخاری کې باب ترل چې اوسره ځان لځې کلامینو بجټه خدا خدادا چې خور دې سین دې اگر چې پناه ده ده خور ځان صاحب سا چادر چا پیر کې پرتو واهون دي جټه واهون دي پدې کولا مې نو موسی عليه سلام جټه اوس دې خوب بربړ اطلاع واه چوانی کې چيني ما جام نه دي بربړ ورته وي لکه حديث کې را دي صحابيو از د شام درالم در رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا تا گرميو نبی له سلام تمیز چیزن یې خورل لري لنګ واله د صحابي دروازه واله نبی له سلام پاسه فقامه حدیث کې د الفاظي فقامه الیه عریانن یجرثوبه او باب المصافحه د مشکا حدیث ته فقامه الیه عریانن یجرثوبه نبی له سلام بربن روان شو او لنګ راکو بربن روان شو او لنگی راکو بربن او لنگی سنگ راکو خو بربن اغا چاہتوئی چی نیم جامعه اوستی بربن نو مانا کمی سینو او لنگی راکو لنگی او لنگی راکو او لنگی راکو راکو شو خوزر لڑت صاحبی خوالا بربن اطلاق پا عربای که پا اغا چاہ کی گی چی اغا نیم جامعه چو موسی اللہ سلام باریکم دغلا فضر اغلی فقام ایلی عوریانا موسا علیہ السلام بربند پاسه بربند دان چې پرتګیناو بربند دان باندې چې نیمه جامه ونیمنو 30 سال پیدا کی چې بني اسرائیل خو موسی علیہ السلام باندې الزام لګولیو الزام یې 달 لګولیو موسی علیہ السلام غیورو بني اسرائیل په بربند باندې لمل یوځی کین او موسی علیہ السلام غیورو عقب <تصح> غیرت کوو حیا وکون کو د او نه وزال لمل تا وذر مننا لملا جبنه اسرار په دا او اضافي هم دغه چینه موسی عليه السلام په درد او بیماری دا او درد دي بیماری دا چې د اخیسلاتین د سړي او اوپر سي اندام سرا دا اندام اوفر سي دي او در وایي دا الزام الله پاک د موسی عليه السلام خلاصو ختمو نو مو سلام السلام روان دي غټه مخ کړه مو صالح السلام په شروع شروعان دي مجاميع چوالا چې ابن اسرال مجمه تلان چې داغه غشک ختم شي نو سوال دی چې په په جامعه کدن نسند دا و شک ختم شون داغه جوابداري چې دا جامعه لم دشي د بدن پرون خدي دا وړه ما شومانه چې به دونو کلامی نو دا جامعه په بدن بدن پرون خته اړ یو انده په خپل خپل توازن باندې ښکارشه نو یا موسی علیہ السلام لمده د بدن فرختی ده هغه چې وکړ د موسی علیہ السلام اندامونه په خپل توازن باندې برابر دي دا هغه شک په دې باندې ختم شو نو د ادم او د حوالی موسی باره کې سګداوی چې برمنشین دا خبره کمزورې ده اصل کې جنتی لباس جنتی پټه د جنت ځان ځان لا پټی تغمی لکه څنګه چې د دنیا دباعه وخت وعوده کې سود نن نشین اغه تزان لپیته دلی ګول نور تر لګیدلی تا نه دار ته و ګول لګیدلی د سپي تبل لګیدلی بیا بل لګیدلی دا د عزت تغمیری دا دو دیو د شرافت تغمیری چې دا د دیو شرافت ته مقام دی نو آدم عليه السلام حواله مسالم له جنتي تغمیری لګیدلی نو په لږی حوا به دانش کو نه ادم علیہ السلام ته پتنوا حوا به دانش کو الله نیمه خړل د نیمه پاته جادمه السلام شراغه وګي شه او جادانه وړه هغه خبرت نه رشید الله پاک غلو سنف نسیا هغه تیر شه چې زو الله دانه نه منا کړم چې دانه اوړه نو دانا الله پاک خدای نه منا کړو او دانو خو ادم علیہ السلام پېرو خوړه وز ددانې اثر داو چې بجانته کې ونه پاتې کیږي بیا لا فقط زاريو کړانو ګناه ورته الله معاف کو فتعلقا دمره بو ادم سره نه کریمات ذکرونو ګناه ورته الله معاف کو په یاد ددانې اثر داو چې بجانته کې ونه پاتې کیږي کې نظم کې ته سکو خلافت د فاره نور دانا ادم عليه السلام خلې په هیر باندې دا چې دانه و خورانه د جنت الپتی د کوشوي هغه جنتی پتی د کوشوي نو ادم عليه السلام او حوا عليهم السلام لګیدونه د پیتو په زمونه پانی چې پهونو ناغه رنگ دا کوي کې جنت دي او ځینې چې د رڼا کې دي په دې زمانی پیتو زه نه پتفقہ یې صفان عليهما سوروش ول چی پانی به خو دې عليهما پزانو ما پز پاګه په تو ځین وای د پانی خو دې دانه چا اورتونه بربڼی شو ناغه بتول دام نه دا بربڼ ډول پاشا جن پاک کار د پاشا کې امر وی پاشا نه کې کار د پاشا کې د اخبر کمزوري ده اگر چې باه من پسینون جي ګرکل کر لیکن زاده کمزور ہے اصل کی وج زاده چې هغه جنتی تغمیته کو شیوي او پانی بیر اغستي اغزينو باندې بهو او د دې لپاره چې جنت نوزو تغمیه قرآن پاک شخدا پانی ځان سرويسو او د پټو اغزينې پټوال سوات اثر کې د افغان زیتو عورت تم سؤ اوي زکه چې پاغم سره خپکیږي خو اګه تغما اګه جنتي لباس سره کوم ځای نظر سو پاغه باندې سره خپکیږي اګه تم سؤ اوي فقالا اوی اللہ ما نااکو او ش... ما, ما اویل شیطان نیم نکری تاثل درم رفت تاثل دیواننا اللہ ان تکونا مگر جشعی ملکین باچان او تکونا من الخالدین یا وشیدہ محشباتی کدنکونا وقاسمهما قسم او وقا خوردوانو تا چیزو تاثل درم خیرخوئی کون کنیم او گورا شیطان وردتا قسم خوری چی گوری تا قشاندا کدا دانمو په جنات کې بیا میشه او با چان بشه او لري او قسمه ته به ډیره خبرونه وسکو کو وړتا نو شیطان قسم خړل دی کلا کلا بیدتی مولاته ته قسم خوري چې ګوره دا پنځه بریان دی دا کرامات نمنې دا دعاګان نمنې دا خیراتونه نمنې او د دې وسه چې نو کو پرټا پیږي کله به سوې کرسو قسم به تخري ود بی رتم ولا په قسم باندې باور نه کوي شیطان دی شیطان دي تا دا خیر نه منا دا په ګنامه نه ما دا کوي شیطان وګوره قسم نه له خړلې د خبرې خبرې تک له کوله پار اورانه خبره کړه دا له کوله پار قسم خوري نو هرغه سوچي تا د دین نه اړې قسم خوري دا شیطان ور دي په دلا عمره کجې رضوانا به ورن پد وکا نار کلا جو سګو ژوندې ونی لرا بدت له ما کار شول دي نو سوعاته ما د افغان دینه هغه ترمیچ ته درشه نا غزینو باندې خپم پته فرقا شروع شو الیخصفان الیما پانی خو دې پاره ویل جنت نو دې پیټه قران کوښوښ د پانی د سرویسو آزادینه پرشي می ورا کل جنتې پانی د جنتو ونا دا اوما وادوو کویوته رب د علم انه کوما ایمانې من کړي ان تیلکومهشهجراتې دغونې نه وااک لکومه معنوويې تاوسستا چېیقین شیطان تاوسر دشمنې سرګنو کاله نوویل دوواو د ذانچه جنت ناروتهن دالپای چې لولا کلولا کنا ما خلقت الافلاک او دای نه نیلی ربنا ظلمنا انفسنا اذ وهکل لا اکه ما خبره چې کتابونه کې چې ادم عليه السلام عرش له قتل دا نبی عليه السلام نو وویل دا دالپای لولا کلولا کنا ما خلقت الافلاک دا خبره کمزورې ده دا روایت سره موضوعي نه ده دا د نصوص وکته یو نه خلاف ته د قران خلاف ته نه دیوج نه غیر دا خبره کم زورې ده کم زورې خبره او س نه به یان دوه ورته الله پکې زهکهغافاز عدمه اسلام سیری د رب د منګان زلم نان منګه کمی کړلی په پل ځانو په لم تفیل د نه که پر دیوان چې په منګام او تر هممناره حراان و کې د د پاار نه کې لنكونن من الخاسرين شبه ثانيانون نا وی ورتالای بیتو کوشئ بایسا سنا د د باز دشمنان دی او تاسو سرباز ما کی مصطفرون زید قراری نه سور اه انعام کی محکمت در شو مستقر اتنی وی کی و متاع اراہین پیدا سو وخت الله فیا په دنیا کی تحیونا جون دی بتا و فيا في الدنيا کے تموت نا مریبا تا سورا تموتو نا و منها تخرجون او جسمک نا بیتا سورو سے شیپیا ورا فورتا کما جسمک کے ساتھ سوجوندے جسمک کے ساتھ مرگ دے او جسمک نا بیرا فورتا کی گوران کہ مرشی جسمک او باجنہ جوڑوئی دا چې زو په نظر کې مې خ دا میشه جوون دی دی د ق ژون ې بر دخی جوون ې خدا نه دی چې په دنیا په ژون باې بیاژونې شو دی او پهخبر ک کې او زییکورونه کې او تاته چې دی نوستا آن؟ په انتظار راې توه دی حاجتون نه در کې د د مشرکان واې دا اڤیا تموتن او نا او فینا تخرجون دین او سیشیم یا بنی ادم زال فسلور کرت راخنی اول ذکری کای دفاره ترغیب اول ذکری کای دفاره تذکیر او دفاره ترغیب تذکیر النعام پل نعمت اوړه الله پاک قران دی کین چې ما ساو سره سانات کړلې دې سانات مخابره کې ګناه مکوئ یا ونی آسان یا ولادت علی السلام یقین مغرا لے ګلیا پتا سو مانجه لباس ان جاما یواری سو عادی کوم چې پټي اندامونه ستا سوريشا او د پاره د خاص جاما لا دې پیدا کړل چې په دې اندام پټ کی نو زنا نه هغه وستر چولی او سپین شال په وستر کړی نه پای کې بلانجه جاما سرواله خاري ته په دې کې د یو خدای بګښکاري موندري د بګکاده سن جامع شو دا جامع را باندې سلام فرماي زما فومد کې دوه قسم مخالید دي چې په غوږه جنت بوي حرام دي یو بګي صدا اغا زنه کاسياتن عارياتن جامع چولې خبر باندې دا جامع چولې خبر باندې پېښنه بوله کې په سرکړه ځان په کیساله کوماشوم چې سره په دې ګورني کې تړي او پرده بشاہ دا چولی مخ پر کولاوی ندا تا سنگ بولقه بسر کرده پیشنی بولقه بسر کرده چی مخ دی پر کولاو دی نور اندامون استا پرکڑکو پرنکڑو نور اندامون خوصا پر جامع واسم پڑتی ستا دا مخ پٹوال دیر احمونو مخ تا کولاو کو پیشنی بولقه بشاہ نه او ری داند پکار لباس دیدر آغلی چی با دیمان خپل اندام پټ پٹکی دا کمان دام پټول لازمي چې پټی کئ او او وریشان د پاره د خایس دا, دا, دا دل الله جامع در کړه ور لباس خو جامعو فریضه غاره یې زائر غ خیر دا وردا اصل جامعو فریضه غاره دا چې بزان کې تقوا جام پیدا کئ چې وسایلی کوی خیر لباس یې مرې تقوا تر بهي خیر لباس سره مری تو او رب و ال اخر فی من کان لله عاسیا سوچ دلانا فرمایلی که دا به خیر ده خجا ماغدا چې دا, دا الله تعالی دا توعد جامه ونده دا الله تعالی دا حکم منرو جامه ونده دا خجامدا دا, دا الله تعالی توعد جام صدر قران ته کې نه رمضان ده الله پاک ورتی القران ترتیلا دا قران ولله یا پخپل ولله یا بل دکینه جو ستام درو سو سو سو قران ولې بل ورتناسي د دو دوانیو شان سوو کی نو قران وې ظاهره خیر ظاهره مین ایتل له داتونه د الله دې په راهشده پنوالی یا بنی ادم دوین ز زاله فزرالی او دل ذکر کړو د پاره تذکر بین نام دین دل ذکر کئ تحذیر ان اب شیطان تحذیر ان اتبای شیطان د شیطان تایب داری مکو شیطان هوړی چې په بل جال کې راګیر کئ د شیطان و نه باندې او دره رد کې په دلیل د مشرکین ی اولاد آدم علیه السلام له جنانو کوم شیطانو یګان کی دیوانه چي تاسو سره شیطان تم اخراج اوه کوم لکه استری او مشران ساسو مور فلر ساسو مینل جنت جنتنا ين جانوما استری او داغين لباس او ما جامداغي جامداغي دا غنور جاما دا عزت تغمريت لکړو جنتي تغميت لکړو ليوري او ما چې خوې ز سو آتی ما د خوقان زين وخای دیو ته د افغانځه چې دیو په خبر کې نو زکه پیتا اورنا چې درشین لاندې زکار شو پاي سره خبر کیږي جنتی تغمت کوښونه پاره باندې خبر کیدو له لباس امرات هغه ان تاسو ده او دلازو چې تاسو نیوی تاسو نی دی تاسو او دې تاسو د هرختې س سره دی او اوه کوي د په خلاف دی ماده کوي وران کاری دی ان نه جان نه شاید نه من دوستان د پاردا کسانو چې ایمان نه و وړي اضافو فته اسرت سرت کې په دلیل د مشرکانو پرد د شر کې پلی کې د مشرقینو سره د یو دلیل دی چې منږ زمونږ پلاانو دا کاره دی استیدال بلیل تلاشو کې باید د شیر کو وای دی مون ته موږ په الله پاک موږ ته امر کړی دی کنا الله لا امور بل په پاشا نه کوي وره الله امر نه کوي پاشا بهایبنه موږ نه کین شي بهایبنه امر نه کوي کار بهای څنګه چې ادم او حوانې جامي وې سي ندیو جنم رات نه نلتا هغه نور دے هغه تغمتن امراد دا جنتین تغمات چکمہ ورطا اسید شیونا تندر شو اتقولونا جڑوئی تاسو پا اللہ تعالی باندی اگا تاسو پہ نیفو قول امر ربی بن قسط دا قدر امسل بیانی رد شرک پہ لبادت بندگی د الله ہو گئی بندگی کې د الله سره اس ادار مجھوڑ ہوئی قول امر ربی حکم کڑی زمار رب بن انصاف اللہ حکم کر دے پہ انصاب لوئی انصاب سدیں شدہ اللہ حق الله لاؤر کے او دبندہ حق بندہ لاؤر کے دا لوئی انصاب دیں شدہ اللہ پاک سر سوک بندگانوں کی شریک جوڑ نکے پہ دی انصاب باندیا اللہ پاکو پہ پا نہائیتی انصاب باندیا اللہ تعالیٰ حکم کر دے سورین ایسا کی ام تلی امک کیا یوصل او پینزد اشتم کیا عل عمران کیم ترشو اطلسمات گشید اللہ ان لا اله الا هو دا انصاف او ال او کم کړی پین صاحب چې دا الله تعالی حق الله لور گريش او شرک دین دا یو ظلم ده اقبح ظلم ده نا کاره مسرینه قرکلی دریم جیل او دره سو یو کم سلو ختم کی شرکی دین دا یوناکار ظلم دے دین صاحب خلاب دے وَاَقِمُوا جُوَاكُمُوا اَوَدْرِ مَقْحُنَ اَقْبَلِ إِنْدَ كُلِّ مَزْجِدِينَو فَسَنْدَ هَرِبَادَتْ كِي إِنْدَ كُلِّ مَزْجِدَو فَسَنْدَ هَرِبَادَتْ كِي عبادت, عبادت چی کوئی نو اَقْبَلْ مَقْحُنَا اَغَا قائم کے اللہ تمانسو زن کی اخلاص پیدا کئی نیت الله در رضا غرو این در کُل مسجد پسند داهر جمعات کې یعنی پسند داهر عبادت کې هر عبادت چې تاسو کوئ نیت پکې د الله پاک د رضا غرض وي زمون زمونږ الله سي شي الله را ناراض شي او الله را خوشاله شي وژون اوروبره لا مخلصین الودین او خاص کې الله در بلنا کما بد آکوم سنگ چی پیدا کړی اللہ تعودون و اپس بشویم سنگ پیدا کری د سبورت و اپس شیم حدیث کی رازی حفاتن و راتن و غرلا خیاب لقی بائی ناسونتا او بربند بائی پدیسی حالت کې با اللہ تبارک و تعالی سشیم و اپس شیم نسنگ چی پیدا کری وی دوشانتی با دیو اپس کی بربند پیدا کړی نا سنت پیدا کړې نه په دغه حال کې ودي بیا الله ځان ته واپس کين او الله به واپس کين اين د کلي مسجدو پسنددار جماعت کين په کلي مکان سجود بهر زي سيد کين او پی وخت کلي سجود یا په وخت ار سيد کين او دا یبا حد منز عمر شپارځی کی دغه کریم رسول الله حدیث ده جو علت ل الارض مسجدہ زما لپاره ټوله لازمکه جمعات ته د بنی سائلمن بل جمعات نه بار بل ځنه کړو او زما د امت منځ په ارزې کی واقع مو جوکم ودری مخنف پر انده کلی مسجد پسنددار جمعات کې پسنګ دار عبادت کیں وذر مخن اخبار اینزان کی اخلاص پیدا کیں دل اللہ در رضا فرامن کوی وذر او بل اللہ مخلصین الودین خاص کی اللہ در بنا لگا پیدا کړي تاسو نا په شې الله آتا فریقا حدا داس احوال بیان خلکو دو قسمه خلک دی ہدایت والا گمراهی والا فریقا حدا یو ډلدا چې دارو د سم خلک دی الله او فریقن او یو حق علیهم ذلالا لگین الله ثابت شهره په دې معنی ګمرهین انهم یقینا دین یو شیطانو سره دوستان بيد الله انا شیطاني دوست ګل شیطان په دې خوشاله چې قران مو آیا دغه قران نه یې ګیره شو عمر تیر شو کته پوس دې کاله قران دې چیل او آخرت pore رمضان 15 نوم قران شروع کو 25 رمضان باندې اند الله په په زمانه تایو چې لور کړل قرآن له یو چې لآ رمضان کې قرآن له ورکه کی نوړتا ته پويږي پکې پنه پويږي خداون تعالی تر اخیره قرآن الله ته خداي چې الله کتابو ضرورت نه نو ن فریقا حقال مضلله یو ډله راځي چې بدی باندې گمراهي انو یقینا ديونه ولي شیطان شیطانان در دوستان بيداله نه او ګومان کوجی انمو متحدون چې بسم الله لر دی د قران نه رګردانو او خیالې دا چې موږ په سم الله دا کار خند نو چې قران پکې نه کار خنه دي د قران سره چې جوړ نه قران ته پکې ناس نه غره عمل خنه دي بیکار دي یا بنی آدم دا دریم ذلف ذکر او رد کې د شرکی پھیلی یا بنی آدم یا اولاد داو ملسرام وزو زینت کومو و اهل خائسพล ان ذکل مسجیدن پسند داری عبادت کیںพล خائس والے ان ذکل مسجیدن پسند داری عبادت کیں عبادت پسند کیںพล خائس اونیسیں او خائسพล والے ان ذکل مسجیدن پسند داری عبادت کیں و انا خپل خاص پسنداری بات کئ یو صاحب نبی علیہ السلام تعال ذک او چې یو سړي دا خوخې چې زما جامیری خې صحیح دابم په تکبر کې داخلي نبی علیہ السلام ورته فرمایل چېنا ان الله جمیل یحب الجمال خجامه چول تکبر نه ده تکبر خدا حق نه منللی او خلقو د قص قتللی البتہ کد شورت دپارہ سړیخه جاما غوندی نبی اجازه نه را جامه دی راون دی چې د شورت دپارہ او دریا دپارہ بیان ده حدیث کې راځي منلو ایسا سو بشورت فی الله سو مذله مذلته یوم القیامه یو سئدا شورت جاما غوندی ځان په مخلوق کې مشهور زان په مخلوق کې عامي عمل دی لکه چې خلق را تاخ سره وي خلقو کې معروف مشهور شم نا قیامت کې ورته زیلت ذلت جاما شي نا کار جاما د د بوخل د وجنه د غلطه چې سره دی په اړه چې بوخل او ته ازو د پاره خدادا نبی رسول سلام فرمایل دي لا تسمعو الا تسمونا ان البزاده من الايمان ساده والے چي دی دا ایمان دی درې پیر نبی علی سلام دی نه په دې زمانے کې علای علم د فارق کوله جامعه شو دا ډېر بهتر کړل چې د خلقو په نظر کې ښه کاری د نبی علی سلام یو صادرو او اغه نبی علی سلام چې دینو په زور روپي باندې اغسته د زور رو, پو ایمان و رو پو قیمت قیامت اغیلارو امام وحید پر رحمت الله علی او دا غبره کې راځي چې دا یو صادرو زلور 300 په باندې او اشرفي باندې او زلور 300 اشرفو باندې واس ته 300 سو اشرفا ده اشرفي دا نه 300 په جوړيږي امام مالک رحمه الله باركي راضي چا به ار اورت جوړه بدلوه نا چیکره بدر ستو او نو ده اله مقام لوتو نو جوړه به بدل کړنا نو خجا چول قايس چول دا به تر ده سړي جاما چي كونوي نه ني نو پاګه خدي کنه بدن دې سړي پاكي او د واښان چې دی نو تالو بل نو پاکو څلپ کار دي اوري کنه کمشي چې غند کول کې دا غنښت نه و کین نسوار ښا شه غندا کنه نو غند کې ها نسوار روا له به خپل جوړې کې بند کنه بندې نسوار اور به جی کو اچنه اجه نو ښخا دي کنه ځکه به جی پدې خوله باندې د جګر کې پدې باندې تلاوت کې پدې باندې الله دې د 10 ښه شعر علي په خوله کې دی دا نه او بیا پدې خوله باندې چې تلاوت کې پدې خوله باندې تمونز کې و اورش محمد سلام علي د دې نه د اجمیر بابا الله دې غړي رحمت کې هغه وې د مارتون بابا په پداره چې پنا سوار باندې و دسمه دي اجمیر بابا وې د مارتون بابا چې به هدايت کې مونږ دا مرتون غوایسې د خلې په توګه دا چې په نسوارو باندې ودسماتیږي ځکه فوکاوي جوسره ودشې نه ودسمات شو نو چې ودشي نه دامونه ډلې شي نو دغه شانت حال بچا کېږي په نسوارو کې دا په تن نسوارې سره تنه لګي په رمضان کې دې نسوارې سره ماقام کې نسوار واچي ته دامونه دا ډلې شي بیا د کټ نه باسي دي نه شي نو چې اندامونه ډلې شو دا سبب دی فوکا سبب قائم مقام او اسرے ودشو نہ اخراج درح نہ دشه خاندان ریلیشین کې د شه اخراج درشه څو موجود نه دغه شان څو په نسوارو کې موجود نه بهتره خبرداري چې په نسوارو کې اسرے ودسو کی نو داد قایص نه خلافته منظر زی عبادت لزی نو د نسوارو نه اجتناب وکا او بیا سړی کتاب تناس ته نسوار اخلی نه او قران تناس ته نسوار نه داخد قران بیا دې بیا ځانه د دا پکا رانسی سوئی، کلنی او کوودی نهته کوم واخل خپل ان د کلنی میننو په سدار عبت کیم وکولو شرو اوی اوس کوي والات تو صریفو او زیاتمه کوئی پهخوراک د حرامو یا کال نه خوښی زیات کوون کې مشرکان اسرا پهمان د شک او دغ شانې ممنونه اتیا کې قولوا يا من حرم زينت الله <سؤال> دارت کي بتحريمات لريباد د مخلوق د جهان حرام حلال شونه په ځان مې بندوي نو وایا چا بن کړې دي زينت الله خازا الله الله چې خاز خرج اليبادي چې هغه الله روي سره د پهره د خلوبان دي ګانو وتي باتي او مزيدار د خوراکونو نه د چا بن کړې دي الله نه دي بن کړې تاسو په ځان مې جام په ځان باندې بندوي وراک په ځان باندې مو بندوي اسکا په ځان باندې مو بندوي چورې جو خاص کړلې په دې ورځې کې ودا عمل نکو په دې وخه کې ودا عمل نکو دامه کوي ځان نه حرام حلال مو جوړوي ویلو یا يا للذین امنو دغه پارداګه سانو دی چیما نه راوړې ده وا هيا للذین امنو دغه پارداګه دی چیما نه راوړې پوځو اند د دنیا کې حلال شي زونه په ځانمه باندې وي کومل کې راته یې فورون ملګری د په کو جماعت سر غلنه وي زمونږ په دې کې اوسړونه اغا د الله په نوم نظر منلیو لاو نبي اغا سارو باندې جو نغې سپیته او تراړو چې دیوخري موږ یې خرکو د ا خرکو نور کو د ګناه وي دا, دا موږ په بيماری منل نه چې کوم یې اوسړو خور دای بيماری په غره دا غا حلال شدر منسا کئی بندئی اللہ حلال ما بند ہوئی ما حلال کر لیتا لولی لیستی مال قلو ارتو من حرم زینت اللہ قلو ہی اللذین آمنون ایات مشکل لیں قلو آیا ہی اللذین آمنون فی الحیات الدنیا یو شاکی ذکر کر دے او بل حضب دے قلو آیا ہی اللذین فی الحیات دنیا ولی دا دپار د ممنانو د دنیا کې او دپاره د مشرکانو د دنیا کې داونه خز د الله خوراکونه د الله دا ممنان لم د دنیا کې او کافور لوم دی خا د پارره پیل حددو دی پهکوو خا سطنو به دا خ او ب شونه خاال ممنان د خاې سطتل نومنین یو ملقیام وَتَكُونُوا خالی سطتن لمومن الْقِيَامَةِ منقیامه د خالی سطتن سره اوتكونو کې دی اومومنین بکېدیں تكونو خالی سطتن لمویننی یو منقیامه او ی به یوا ممنان در قییامت کے قیاممت کې ټول ل او پ قیامت کې د ممنان د پاه سر د یوااز دی مدمخې سره یو شو پل هیا لنه آمنو فیل حیاتې دنیا مشر کنو دا خسم مومنان لم د دنیا کې او کاپ لم دا ختم شو اس خا سطتن کونو خالی سطتن لمومینی نه عملقیامه او ی به دا خائ یوا موینان ل قیمت کې موینان لر قیامت کې وا کاپر او سر کې بیا شیک کو په کنو ف لااتو دارنګې ووااضې بیایان و یادونه د پااره داقومم ولې نو ما حرمه ربيع الاول پوس او صدور خبري بياني چې باغمان تکمیل دي انسان را دي د انسان د تکمیل لپاره د صدور خبرو بیان کړي او د الله تبارک و تعالی د کتاب دا د فسحات دي چې انسان ټول کمال او تکمیل تا او پرواز ترسهل په یو آیات کې راګیر کړ دي علما فدیما سلامانه بیا کتابونه لیکلي په کمال تکمیل دی انسان پارابی داگه کتاب دے تحصیل و سعاده پائیکی اگا اصول ذکر کرلے چا پاقی من انسان کمال ترسی امنی مسکوی داگه, دا دا مسکو داگه کتاب دے تازیب الاخلاق دایو مشهور پلسفی دے امنی مسکوی داگه کتاب دے تازیب الاخلاق دکشانتے ددوانی کتاب دے تازیب الاخلاق اگلی کلے پدے باندے جلال الدین سیوتی کتاب دے اخلاق الانسان حواری؟ ای کین انسان د اخلاق او تکمیز ذکر کړلې چې انسان په اخلاق او کې کمال تکل رسیدي قران په دیو آیات کې صدور اورندره من کړي د انسان د کمال د پاره سلور خبره ضروری دي یو خبره چې په انسان کې وسې اي او اودای ذکر کو پرورتو انما حرم ربی الپائشه الله به هي حرام کړل ما ذو ارمن ما باتن هغه چې غړای هغه چې پټای ګم رہی الله منا کړه بیا هی منا کړه به هی دای په څ سره منافین نور ځان کې پاکواله د حرام نور ځان پاکه د شرک او د رت نور ځان پاکه د ګونو پاک ځان پاکه دمو چینسان کې صبرې بردباری د ذکر کو پاپ بغې سرا ولیسما والبغيہ احرام کړه الله ګنا والبغیار سرغشی بدات یا بی غیر حق بغیر غیر حق نام چې انسان کیسه حلمی صبر وکاین نو بغیا زیاته ونکاین ګناہ ونکې زکه ګناہ در به صبرې علامه ده نیک سره صبر کوي ګناہ نه کوي نو ګونانګار بے صبریو کینو ګناو کوي کی نو کمال نه نو دویم د کمال د پر اصل سره چې په انسان کې به حلمی ګورباری بھائی صبر بھائی دیو ال کمال ترسی او دریم دریم شی په انسان کې دا کمال د پاره شجاعت دی د بهادری دیو نری دیو بادری زړه وربای او ری دیو سیشی نه رانه کوي سوا ذا الله نه او ذا ذکر کوي او انتشری کو بالله او حرام کړی دی الله چې شری جوړ کړی دی الله سرا مالیم یو نزیل بیر سلطان آغا چندر علیگل دا غیب بندگی من دلیلو شرک پانکوئی مشرک چیئی دا بوزدیل ہے مشرک دا ارسا نیری نو دریم شیئی شجاعت تے بادری شرک پانکوئی کوی ځکه مشرک د ارسا نیری دی خوبی نی خوب کیو تا شیطان راشی امسای پلاس کی او اعنیولی جو غی غسلی او در با دی خیر ٹکی نی او دا پرین نرسو را کما څګه دی ولا سمول نه ورغړي جدي او په خوب کې راولې او چې نور کونو بیا را په خوب کې راضي اره اوليا نه راضي دا هغه شیطان راغلې او ته د شجاعت نه خالي بوز دی نه تیارې نو مشرک د ارث نه دیري دی ګټ نه دیري دی د لوټ نه دیري دی پوشک نه په خوب کې ورته شیطان راشي دا غي نه دریم دو کمال دوست اصل سدے شجاعت دے بادری دا شرک پپکینی دے که شرک دا ارسنی مشرکی لی او دے دا بادری نقالی سلورم اصل دا چې چه بده کی با علمی دے با پوحی نو علب دے کمال ترسی گی جاہل بنے نو الله پاک اغزی کر گئی ورپسی آت کی ہاں وان د خورا الله او چې جوړوي په الله حرام کړی ده دا جوڑوی پا اللہ دا جوړوي په الله داسمنه په وان مشرک به زه دي اغه بغیر د علم نه په الله باندې جوړول گئی د علم نه اخلاص نه ما لا تعلم داسمنه په الله جوړول کیني کوئی نو علم و در سره کمال دا انسان پا علم دا اصول دی انسان په سمون راځي په علم راځي دا ضروري اصول دي یو پاک والے دیم صبرو او دریم شجعات او دریمو صدورم علمو پدیو آیات که اللہ صدور رنگی رکھو ایپدی ذکر کو اینما حرم عربی الفوائش او صبری ذکر کو الاسم والبغیع ذکر گنانگار بے صبرائی او شجعات ذکر کو انتو شرکو چې که شریک پتا سره صلی اللہ علیہ وسلم جو رضاکو مشرک درس نیریم او صدورم شعلم وانت قول اللہ مالا تعلیمون او چې جوړه ده سبحان الله چې بې نه په وا ځان کې علم پیدا کئ مشرکو چې علم درکینو نه په الله د رو جوړې به چې په الله در جوړې بې رات جوړې ولی زمېر مه د ژوند علم او سنشتہ ولي کل امتنا دا اس باد د قیامت کئ او داري امت دफार نه ټادایو ایزا جا جوړو نو کل شراشی نه ټایو نو ورستو کې یو نیو ګړای ولی استخدمون انا مخ کې کې ګړای یو سیکن یو گیانتا نمکی که درشتا او نرسی که درشتا منصور عباسی حجل تلیو چوکی دارانی مقرر کرو چه بیتولا تا و دن سوگنر افریده یوسری لارد زین العابدین د حضرت آلی رضی اللہ عنہون و سیده و ایزما دا باچا سرکار ده چوکی داران توی دن لارد باچا توی سر راکتا کار جب بادشاہ سره که تو غی زالیمه بارون ظلمونه کې بیت الله کې د زرم شروع کړل دنه سګ نه پریده بادشاہ قارش اوس حرم دې سویل نشي قاری تیر کو چې <تصفح> حرم نه روه ته جلات حکم کو وې سر نه صرف قدمات سخت خبره کړل جو وزیر راغې را را وزیر دې پیجن دو چې دا خدا علي کرم الله ونوسی دې په تنور ته جوړه شي دې دا سره ز سفارش کوم نو سوزیر سپارش کئی، او جلات تور آغا سیده اوہی، او دی خان دی، باچا باتای تولی خان دی، نو ای پدی دوانو پوری خندارا دی، تووی چیده مڑکا، او وزیر سپارش کئیشی نا، ددمرگ برسو کون، او قرآن وی ازا جا اجلوہم لیستاخرون ساعتو و لیستخدمون، نیٹا چرایشی انن مخکی شي گیا و نرسو کی گیا، نوچے مخکی کی گیا، نوچے مخکی کی گیا، مخکی کی گیا، چې زمای نه ټنه څنګه یې دې مړکا بتاو ونه خنداره دي او چې رستو نو چې نهټه میراګر انده سپارش کې چې دې پر نه کوي بچا په اعتراض وکړو یو خداره ته جپرز سودی دې ته یو پرز وې په پنځه پرزې کسلیف وې یو او پنځه مانی پنځه منځونه سلیف مانه سلیف باچه حیران شو باچه ویدو، او ده اخلاس که پیدا وامده نو نو دا قرآن وید چه وقت راشی دا یو سیکن نرسو کیه و نمخی کی کیه نو چه نمخی کی کیه و نرسو کیه و سرعی دیمارش و رور دیمارش و پلانوی با صور کهو کنا بغیر ده صور نخبل سنیشتن داموی او که دقا طرف ته اتل عجوی و نمرکیه او که دا کار نکو عجوی و نمرکیه او که وقتو او بس وخت پوور شوي د غوربان نه جوړه ش لا س مونه سااتان نه او ساعت ګړی او نه رسو کېږي ټه چې را شي مخکېږې رسو کې نو یا بنی آدم تاسه دووررم زې دا د په زیکر او دی کې ترغب د اعتبا دقرآ سونه ته بیالې مو سرسلام سره جوړ شو د قرران سره جوړ شوئ نومه او سره جوړ شوقرران ته ک قران را واخئ پدې کې سوچ او غور کئ نو ویلې نه سوچ غور پو فته باندې کوئی چا نه ورنه اسه توکي دا کتاب میرا لې ګللې دې ته توجه کئ يا بنی آدم یا اولاد آدم عليهم السلام ايمات انکم فاسکرشت او سر رسلان ساسو جین سنا چې بیانې تا سماتنا وګوره د رسولانو کارسو يقصو نا آیاتی بیانې تا سماتنا نو د علماو کارسدي یا قصون آیاتی دی بازم آیاتونا بیانے دا خلق و بکار سین خلق بدی آیاتونا تراغنڈی گی دیکھ بلک سوچ و غور کئی دا خپل جون اسلاح و پدی بانے کئی لا خوفن علیم و لا میازنون یا قصون آلیکم آیاتی فمن اتقا پساغسو چوی ریدان لانا واسلام علی درس کو نبی رب و دی اونب دیو غم جنشیم و الذین كذبوا بآياتنا آغا سان چې د ورځېن کړې زموږه دلایل و واستګورانه اورېدلې ده دا کاسان دایجان مې دیو جارم کې مې شي فمن عزمو دزجرو کې بلیف او دا انعام کوم درشی مخې وشتم یاد کی او درنی وی ګې یو سر سرور سره کې درې کرتا انعام کې درشی دی یو ختم یو سر سرور سره کې فمن عزمو سودي غرد ځانیم دا ی جوړ کی بالا من او کذوب یاتی یا دروژن کی آیاتی دلیل توحید الله اولای کذا کسان چی نی یا نالهم رسیو تنسیبو میساجو منل کتاب الکتاب کتاب نا پلک کیو رسل کریشی داورت رسی ها منل کتاب ذلک نا ذلک نا واغری ذغ دے اگر سن نا دا ور درسي اتهزا جات تر دې شراشي تر سولان من غه توفونم چساخ له ديونم قالو غره توفونم ساخ له ديونه سات اخني ته چې مالک دي ساخ نه مننه شو په یمره تموایا قران سنت په دې لګې دلې چې مړشه دې ا دې مړ تموستا وي مونو کو قران سنت مون وای ی توفونم چساخ له ديونم سد اخني ابری یا تو په ونم ساده نخلین قالو اينما كنتم نو بوئ کم جاي आवाज تاسره ماته كون بيد الله نام تاغه تاسره ماته کول او سیشو او استاذ سره مدد نه کوي قالو دی وئ زلوانا او رشوزمننا او شيدوالان پوسيم کويبوږي بفن نر سنو چې يقينن دي او کافر د کوفر کاریکو قالا نو بوئ الله او دښوفیو مین من نهشي پاټولو کې دن نهشي پټولو کې ټولو ته دن نه شي او غونډو د دن نهشي پارت غلو الله دن نه کې چې تیر شو مکې ساسوونه پیران انسانان نه ف نار او پور کې غل سخواهلاړ شوئ اور طرف ته دی کلل لما د خلتون هر کله چې دن نه لعنت اوختہ لعنت وای په مثال خپل چې او ټول دن نشین په بل بل لعنت وای مشران مې او کې شرام لعنت وای کشران او مشران لعنت وای لعنت اوختہ لعنت وای په خپل مثال پخت په معنی مثال پخت معنی دلته خورنه ده چہ لا نت اوختہ لعنت وای په خپل خور پخت معنی مثال حدیث کی راځي نبه وارد زنانه طلاق د خپل بنی اوخ معنا بنا دا معنا دا چې نبه وارد زنانه طلاق د خپل خور ول د خپل یعنی نکاحي جمع کول جایز دي چې او خور بل د طلاق نه غړي د زندگی اوخ معنا سره بنته مراده مثال لا د سل مراتو طلاق اوختیا نبه وارد د بنی د بنی طلاق بنه غړي دا معنا طلاق <تصفح> اوختیا د بنی د بنی طلاق بنه او حضرت ابراہیم علیہ السلام چی قدر آتو او سارا را جننہاو سروا کنا نبی علیہ السلام سوئی حاضی ابراہیم علیہ السلام حاضی اختی دازمہ شانتی مسلمان دا حاضی مستی پیلی مان نالتے اختوئے لیکن اخت معنی سے مثل دلتے کم دو اخت معنی سے دا مثل لعنت اختا لعنت پای پا, پا مثل پل تر دیچی راپنشی پا جانم کی غن حالت ااخرام او تاببیدارو لیولا هم پاغ د مشررانو کې د منګبات دا کسان دي اوزلونا چې منږې خط کړیون ورک کې او د ذااب دوک نه د الله لییکلین ځېفون لی دوګنه مشر لم دوګ نه دی او ناکاره پیر لم دوګ نه دی وال الله لا تعالمون لیکن تاسوونه پوې کوي وقاارت اولا هم نووبی او مشران ددي لیو خرامکششتهرانو ته فما کان لکم آلینا من فضل نو تاوس دراف من صغر و دنیا کیون نو اسم نشتا دنیا کیون نو اسم تناب سے چاپیانی ملکو لے شکرانی بورا کولے اسم نشتا منگا اتاس کور کیو شانیو فضوح قول اذاب نو سکی اذاب پس اوبدہ کسب کور اصلاس و تاسو شرکیات کور مغو فضور نیم آدھ کری تقریب ان الازین اقناق اسانج تقزیم کرلے پیاتو نظمنگا واسل گروانا و ردل لیدی لا توفت له و لو بنش روحونه دا یتا وګورم معلومه شو شروحونه برتلني اور نه جبرتلني په خبر کې څنګه ناسنه مون څنګه یې اور کنه او سلام جواب څنګه را کوي صرف دون تعلق ده چې د خبر اغاظا او سزا غسکلې شي تاريخي نور روحونه برتلني توفت داولم و لو بنش دلر ابواب السما دروازه د اسمان او روحنا تن الله پر تکي برا روس عمر عشی زمر کې 15 سرويښتم هيات کې الته مه منغته روحنا پر تکو 15 سرويښتم کې په دوه وختونو کې تره پر تکو الله يا تو فلان وو صحيح نموتيا دا दुसरी وختم نه الله پاک اخلی روحنا په وخت مرکه مر وخت کی الله روح پورته کوي ولتي لم تمو روح چې مر مر, مر په نظر راغله اخلی پی منايمه په خوب کې کم روح باندې مر په سر نه نشي د خوبو کې دي پورته کوي فرق څه دی په یوم چې کله چې قضا عليه الموت بندو ساتي ځان سره راغله چې مر په سر یې پکړی کم روح چې مر په وخت پورته کړل بیا نه رافريږي و یورسلو خرا لیگی بل علاج ال موسما ترې ته مو اند خووب کی چاله سنداره لیگی اوس راشه پور تکې تبدوان وخت کی د خووبو کیم پور تکې کی کی او مر واښ کیم نشته د خووبو څخه نه روح ورده شو بده شي بیا ستا پیژنې سبق واګه خلق تیریږي سړې تیریږي خل اندازه پته لګي خل ځان له خبرې کې انتظار خبرې اورې د غشانت امام مل زده کانه چې دمر کوه کی د پورش هم ست خبرې صدا حال نه خبر نه دي نه ته دا غده حال نه خبر نه صدا حال نه خبر دي دا كده دا قران سنت معطي کو لا توفت ده لون کولاو باندې شېجو تا ابواب السما داسمان دا دروازې فور تو بلان شېم داسمان دا دروازې په کولاو نشې حدیث کې را دي رسول الله صلى الله عليه وسلم چې کله معراج ته توم دا ادم علیہ السلام سره ملاقات وشو مشکای شریف بابول بابول معراج کی حدیث ده 15 سوا او یوکم دیرستم کې نادم نا علیہ السلام با ختره توکتل نو خوشاله وشو او گسترته یوکتل نخپه وشو ختره تبعید نه کان روحن ولیدل نو خوشاله وشو او کین طرف ته بدن روحن ولیدل نخپه وشو د خلق، خلک په نه کوږي دخې طرف نماسې بره دیه به بر و قتل د نکانو روحونه ب نو خوشاراله شو او د ګس طرف نمراې جین دی خته به و قتل, قتل نه د بدانو روحونه ورتهکاره شو نو پهې مع شو خفه شو دخی تره نمراې بره د لا توفتتهله ولا او بشي ته د واې داسمان دا بره تللی روونه د نیکانو او د بدا نروحونا و این الفجار لفیسی جین اپسی جین کی دی دا غیلان دی جلی پائی کی بندی وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّتَا دنبا نشی جنتا تردی پوری چی دنشی اوخ پیسم ملخیات پسوم دو ستنکی دی تو ای تعلیق بالمخال دنبا نشی جنتا تردی چی دنشی اوخ پسوری دو ستنکی اوخ په سوریا ستنې کې د نکدل محالې نو دیو جنات تل محالې ته تعلق به المحال وایي دی ته تعلق به المحال وایي ها اروبه جنات تل راشي چی اوخ په سوریا ستنې کې د نشي نو اوخ په سوریا ستنې کې همیشنه نشي د نکیدې نو دیو جنات همیشنه شتله جنات باندې بندي او غزاله کو د وشان نجل المجرمین بدلور کو نہ فرمان ہوتا دیولرامین جان نہ ما جانم نہ میہادن بچونی بئی پمن پھوکھیم او لپاس دیونا غواشین پر دی بئی جانن کی ورتلا نے تلئی اغم دو اوری لپاس برسن او دو پھن دوری لباس او اللہ نے وتنے اور بلی وقذالیک او دغشان نجز ظالمین بدلور پھ ظالمانو تا اس بشارت اغسان چې مان نور کو مگر داو دا دی مې کړ دې خو په دې کده په لانو لا نو کلف نفسن تقریبا نور کوې نفس سمګرتا قد دا غسان جناتيان دي دی و جنت کې همې شي ونزا ما پی صدور جنات تلړو دنیا کې دې مینس کې په سر نه لګي و د مؤمنانو دې په سر نه لګي و نو هغه نه لګي و ته لادر کی ایوب سره نه تعلق هغه ولادر کې په مینا محبت بدل کی مَا فِي دِي دا نامافیڅوېمو ذری به کو منغا چری په سو کې دی من غلینو کوګواسینو کې چې کم کوګالی او کمه ک نهوه کم بغځو د مو ذرکو منبتې زکوه کوګال حضرت تر هو غوی دات زما او د لی ځنو باره کې دی زما د آری من کې کې زمونږه یو سره کې ده دا کی نه ورانه الله پاک او باسي غل ما نه حسد جنتيان او به بل سره حسد نه راضي کی نه بندرهي حسد بند نه راضي چاله والا له مقامات ور کړی چاله به اعلان نه مقامات د اعلان نه مقامات او بل له مقام ور سره سره راضي یعنی کی نه نه راضي چې دې له دون مقامه ور کړلې موږ دون را کړلې د به جنت کې نه دا قسم چې دنیا کې او بل سره حسدي بلان کې سره کورشه سر نشتا دا سرګار دش تمه سنشت داولي دسیزوري دا داول وسرنې جو خبر دسی کې نه بجنت کې نشته لاندې جنتیان دایې به با باندې جنتیان ته لکې اس خاص ناراضي لولې بنگلوال ته به خاص ناراضي نو هغه کې نه بچم کوواسو هغه غو من بچم کوواسو مین غلن ذکینا کووواله تجریمن تاتیم به یک بلان ژوند ولې او وقالوا بو جنتیان الحمدلله 닮ه نسب سیبتونه جللانا الیذ یذانا ولار دار اسما کړه مونږ تا لذا په طرف ده دین دا غ الله د پرسه نه دا, دا, دا, دا چې موږ توفیق را کړو د جنت لاره د جنت لاره سره صبو له سلام قران دی قران سره جوړ شاد جنت دا او دا تا تنیر الارخی جنت ترتا جنت دره سیمه کی تلیو مایده کی نو جنتیان بدا الله حمد وي پدې باندې چې الله سه احسانو چې موږ لید جنت لار هرا کړیو خلق دې من کولم خلق وڑولم او تارل توفيق را کوم ورته کې ناسو خلق وڑا تاسو سې کولې چې دا قرآن داو پنځه پیرې مولا داو کرامات نه دا خو دعاغان نه مني امولې زمو پر در کې کافر خار وتا توفیق راکو دا و رنوات و را کو دا شبعه تورن هوا توراله قران د کی نسو او قران زمون ثواب شو جنت راتلو الحمدلله الله ذاتي په دوني اقزا حدانا لяза چې موږ له لار سمګړو په طرف دې او نو مونږه له نه ته دیا۔ چې لار مونږ دلې لولان حدان الله کاله الله تعالی نه سمګړې دا د له احسان دي چې د قران د کینه ولې تور کیو ګوره التوم راشي حدیشتہ محیات کی سور تورو حدیشتہ محیات کی اٹھائیس نمبر حیات کی فمن اللہ علینا وقانا زبر اصم انہ کننا من قبل و اومنگا دنیا کی ندو اللہ برامات کبوم دنیا کی واللہ تچھو و حالا انہا اللہ روانی کو توحید زمان درات توسو جوڑ شو شو لولا ان هدانا الله کچره لار نه سم کړه مون تعالی احسان دی چې قران ته راوستي الحمدلله به نعمتي تتی مو صالحات دا دعا هر وخت وای نبی له سلامي چې کله خوشاله سراشي نو دا وای الحمدلله به نعمتي تتی مو صالحات اغذات نصیبته نه دي چې مال خوشالۍ دنیا اخرت را کړه دا غټه خوشالیدا قران پر رمضان کی غطا کھولیدہ یو خدای شدا الله کتاب دې عزت کو نو الله بده ناراض شي بل راغله دل دې چې تکې نه سوچ پکيو کې اور پکيو کې او دې نه علاوہ رمضان دې نو روزه دې په بسنه لندي خوب کو سړی کې یبه بازار کې ګرځتګه کېږي وګ کېږي قرآن تکې نه نو اهم دې صواب نه شي اوهم دې روزه نه شي عارف زمونږه دې پینځه تا په روزې نه دا بالکل <سؤال> <سؤال> منګ نه کوي او چې قران ختم شي اودا پینځه روزې بیا نه مس بخینکی او نه چې نه غټو دي نه چې بیا نیمه غټو دي یا سره پریشانې جوه دا کل <سؤال> څو ورځې وسوږي تا کښې دا روزه زار په روزې کې پریشانې چې ختم شي عارف بیاغه په روزه ولا منډه کوي څرنه مس بخینه په لري کېنه بس <مستر> راشه مي بهد خوب دري چې ما صفين غلري ود شي جو ما ديګر منځه دره پاسه جو آرام وږي عظيم رمضان کي فري کول پکار جنور کارونه نذا دا ا دان الله لقد جاء رسول ربنا راغلي مونتا استاي ذرب زمو بل حق ده الله په کتاب مونږ له الله کتاب حق راړو و نوذ اواز بو جنتيانو تا ان تلكم الجننه تاسو دغا جنت اورستو موا مرازر گرشو تاوستا بما کنتم تعملون پسو عمل متلبس دا عمل دانو چا عمل جنت تبوت لئی پا عمل جنت تتلشتا نبی علیہ السلام فرمیل دی لَيُنْ جِعَا حَدُكُمْ مِنْكُمْ عَمَلُهُمْ تاؤسو کی او سڑے پا عمل نخلاصی گی قالوا انا انت يا رسول الله قالوا ولا انا الا يتغمدني الله برحمته ها کو الله ربن خپل رحم کئ بخاری کړي دېسني برحم د الله وجهه ته زمان دز دفوي به مافونته نو باد پارا سوب نه دا باد پار دوم لا بستا دنه وشي جنت تا چې ملابس وې د عمل سره ملابس تا يا مالکم دنه شي جنت تا چې ملابس یې د عمل سره لا ينفعل ذلك Survey ، النبي معالة لربما الرجاء في مخالط بعض Them قول عمل هي Because sixteen تواصل الأمرянة شsemين Eбо اصحادرت واحد عمل هي عملتها تمتعليها لأن يصب corrayت لا تبقى الدعم ورح Swam دárias طلاقات التفقTER Pfizer وآ Hoor بما الدia فأني ف chooseتون كل شيء شو. جینا دتھو دا, دا پارو وسیلہ جوشوا نورت للخدالا تعالی پر رحمت دیو دا اللہ مہربانی جما کون تم تعملون بوسیلہ نعمل تاسو وانا ذا سب الجنہ اس احوال دی گر کیں دمونی بینو احوال دی گر کے دمورزینو کم کسان چھ د اللہ کتاب تر رجو کیں د اللہ کتاب تر گرزی زکیے و یہ زان في كي عمل پہ کیں او کم خلہ چھ زانہ کیں د دوانو گفتگو جانو جو گورے دا انا و انا ذا صول جن نواز و کی جنتی انا صابنار دو زخیاں تا اینو قرو جننا چاکرین مون ته منګا ما وادنا اګ شروس کرم سر بریشتیا اے جانم یانو منګل چا الله کم لو اس کر دو خوشالو اخو منګا بیا مون فال وجت تم تاسو تا وا شروس کر تاسو سرم تاسو موندل مخ کیوی اور اسموا په میراث گیر ویش د جنت نه تعریف میراث سرور یو کو دجو علما دوه جی بیانې یو وجزانه چې په میراث 500 داونی شي کوله تا چې شی میراث کې میراو شو نه په 500 داونی شي کوله دا ستا میراث شي رنو د غشت په جنت کې په 500 داونی شي کوله دې مخبر دادا دا جنتونه کافرونو مله ورکول په تقدیر دی ایمان ته کافر ایمان راوړې د جنتونه ولاو مله ورکول په کافر ایمان رانوړو نو دا اغی اغا جنتونا مومنان تا بمیراس کی والیشون دی ایمان روڑو مومنانو کائفران ایمان رانوڑو نو دا کائفران نمو قروب تقدیر دی ایمان خواقه ایمان رانو نو دا اغی نارو آغا سیشو جنتیان تا بمیراس کی والیشون زکی پا میراس را تابیر کرده انواد ربونا حقا فار وجدتم مندلیتاسو آغا چه دعوز کردتا سر رب حقا پرشتیا نو بو جانمیان نام وقت کې اشاره شو چې आवाज به بنشي نام سلاجه خپې نو خبره کې نظر خبره بنشي جانمیان به پریشاني نو خبره وته نسته شي ووس شي نام او من مندلي په ځنه نماز دینا. اعلان وکي اعلان کوونکې د دې اعلان کوونکې ناراض ملک ته یو ملک په اعلانو وکي او دا اواز د ملک په جنتیانو موري او جانمیان موري اعلان و ګلان په انګلیسي کې الله نات الله لا نذ الله له ظالمانو ظالمو سوق حقسان يسدونهن سبيل الله چې بندي الله دې کتابنه او يغونه وجا او لټو بيد الله په کتاب کې کوګواله قران کې وي کوګواله لټو شوبات دې کول اعتراضونه وکول په خپل په پهونو او جسوق پهونو په اړې وタニ لګولې په اړې اعتراضه الګزان په قران په واکا نو چې قرآن نه خبر شین بیا له اعتراض کوو دا مولا دانو مني دا مولا نو په قرآن نه اي او چې بلته قرآن ته پټانی کې اعتراضو نه به کېږي مکوا نا جانمیان اذن مواذینون اعلان وکيران کوون کې دې منس اعلان دالې بظالیمانو اگسان یسدون سبیل الله چې بندې خلک دالې کتاب نه او طلب کې بجې کووالې سدونه متادیم دي یسدون لازم دي بندې دل پخپلا او بندولې نور وهما او دوی بلا خیره د کافیرون باخرت باندې منکر وبین او ما حجاب او من دی کوي حجاب پردا د دې پردې نمراض غ عرب ته پردې دار عرب سورې حدید کې ګورې ال ترازی یوصل اولسم کې سورې حدید یوصل لسم مراتن آراب تے پا عراب بانی بخلقی سورِ حدیثوں ایا ته دیاله سمجه ول ته می سنورا فزور به به نام اوواله شیجی میسکي بي سورين ديواله دارافت له باب دلربي دروازه باتين في الرحمه دنه طرف ته به جنت یو غار ته جنتي و ظائر او بهر من قبلي د بهر طرف ته او بهر طرف ته وسي جانمي اراف دايودي ته ديوال لشيشي یو تر ته جنتی اغه پکوم خاري بل تر ته جانمي ابي کوم خاري جناتيان ته جانميان خاري جانميان ته جناتيان خاري تاسې دیواله او پدې আরা باندي څوک وي د مشرکین او معاشمانو په دی باندې او څوک وي د مور پلان شي کوم شي نافرماني ناغه پدې আরা په نثار شي ناسب او سو کوئی چې مراد بځه باندې اغه خلګ ده چې داغي نیکی بدی برابر شي د چانې کی بدی برابرۍ زیاته نه ني نېکی زیاته نه بدی د پاره پني ساری څلورم قول ده ده چې په پیریانو کې کم مؤمنان دي کنه دا پاره پني ساری او پینزم قول پا گدا دیں پینزم قول پا گدا دیں چی پا عراب په بسو باندې به عراب پاندی با اغا سرائی چی اغا مدیونی قرزدار رائی چی پا قرضی پی تری دنیا نا دی بای ساری مومن دیں اعمالی خیلی قرزدار رائی دیں دی با عرابی ساری داسی نورا قول پا گیمشت غلمان نپدی په پا خلقی و بین اومائی جا وعلا آراف او پا آراف باندی رجال انو سڑی بھائی یاری فونا او پیجنی باگا کلن بسی ماہم او پا نخف بلو دا آراف والا خلق بجنتیان انو پیجنی و جانم والا بم پیجنی و نا دو اصحاب الجنہ نواز بوکی جنتیان آواز بوکی آراف والا اصحاب الجنہ جنتیان اوتا علیکم سلام دی پتاسو اولمېټلوه حال داې چې ندن نه شي د اراافه جننتته او ماون د تمه کوئ د راافون تم ده چون به جنتته راړ شو دا سریفت افسوارارو د کله چې واړولی شي نظرونه د اراافالله تقا سا منار په طر د د زخیانو کالوو نو او اراافالله د منګهرببه مګر دی مال خو م دووای ظالمان سره د قومم ظریمان ناملاتې ظریمانو سره وواه چې دکه دوړه کورته کري پهنا سالااف اواز و کې اغاافه باغی هغه سرړوته یا ریفونو پیژې باغې بیسې مو په نه خداغې داری به اص نهخې ررجیانو قالو نووب ورار ماغ نان کوم دپنه کو ساسوونه جمکم غونډولو ساسومانو ده په ما کوونتون ت سک بیرون هغه چا وړی تاسو د حق ناړی دی اس پې دل در نکه د جانم در خلاص نکئ او لا لاخسمتون د اوول د کلام یا د ملایکو دی چې د ملکو کلام شي مل کوئ او لا نمرات د او لا چې دا کلام د ملکو شي بیا د او لا نمرات ا را اولای اللذین او بو ملائک ایدا قسان دی تاسو قسمونه کړو لا نعلوم اللہ چه او با نرسی دیوتا اللہ برحمتین میربانی اخبالا ادخل الجنہ زی جنت تزائی ملائک با عراف والتو ہی زی جنت تلار شے جانمیان تو دا تازوی چې دی با جنت تلار نشی زی جنت تلار شے یادا کلام د عراف والدیں نا اللذین اقسمتو نمرسو دی جنتیان دی وبو یعرافوالا ها اولی الیلیین ای جان میانو قسان نجی تاسو قسمونه کړو لا انا لوم الله او کدن وبن رسول الله یتفضل مهربانی دن شې جنتا نو ير بتاوونه بتاوغه جنشی هم جنشی د جنتیان والته مراد دی عرافو جانم وال توي چي دا جنتیان تا سي دیو جنتا لړنشي دا جنتا لړ کنا نچ کلام دو ملائکو شي دا ہاولین امراصو شو آراف والشو ملائک بجانمیاں توئی دا گسان اگدی تا زو قسم نہ کریو جی او بنار سی تعالٰی لا خوف علیکم الا انتم تازنون نہ بھگ جن شے ی کلام دا آراف والے آراف وال بجانمیاں توئی ا ہاولا دا جنتا والا اگ تازو قسم نه کړې جانم یانو چوبند سي تا لامي ربا نخللا هندن نشي جنات يانو او نبي هر پتا سو نه پتا سو غم جن شي आवाज بو کې صاب النار دوزخيان اسا ول جننه جنتیانو يانو تا ان عفيذ الين من الماء هه منګله و برا کئ منګ تراتې کئ کی راضي چې دا وینا به الګئ اول بده او ایمه نقل کړل ده سرور سوفین د کې او جل ذیم کې د زېږېم ذرافې نړیوالتې اغه چې جانمیان کله جانم تلار شي ندی وبا اول جاری خو کی به خد مشي اوبیا به جوړي جاری نظمونه به آغه که اقبون ختم شي د زمکو د سر و ابوبیم خدمت شي ندی او تواز جانم دروازه انوي چه بدبختو تاسو پر جړاګانی په دنیا کې برخو جړا باندې چې رحم راځي نه دنیا وا اوس پر جړا رحم نه راځي تاسو نن څومې چې تاسو لا امداد سره وکي د یو بار خپل आवाजونه جنتیان ته پورته کی نو جنتیان ته وای ا زمنګ د پلاټ تبره ا زمنګ د مور تبره ا زمنګ بچو من د خبرون نوم ته تی راو تل او دو شانتي موقيف کی من غوم ته یو من غ ننوم ته یو نه په حفیظه علینا من الماء من لو برا کئ او له خوراک را درا کئ سلیخ قال به دا چغوی جواب و نو اور نصلیہ کان نرسو ورداغا دا جواب کی چیز دنیا تلاش شی دنیا کی زان را فرغ طرف گئی اینی کسیدا نقل کر لے نواز بو کی جنت والا اساوال جننا اواز بو کی جہنم یان اساوال جننت جنتی انت انا فی ذوالین من الماء چرا تو کے پونبان یو بو الک فل پاس نراڑو کرم گو تو خلنسو او مارداق قوم اللہ یاد اګه نه چې خورا در کړلاله وګورتا اوس دامه یې کوی پراکو نه او موږ له دې نه راکو یو دانه هم تر منی روزار کېګنو قالو او بوای جان جناتيان ان الله حرموا ما یکنا ان الله بنکلید ادوان الکافرین بکافر وان دین دا تحریم مر مر من کړی دي الذين اغا سان تجونی ول اقلن لا وان مشغلا ولبن چا با چاچ دین اور تلو با قرآن و بیانی د به ټوکه کار د مړه د خواسی تاریبان ماندي اوې که نه دامل خپل ته شیر کوي پوشي او دا لوړې لګون خپل نمایش کوي د ور تا چې ټوک کاری ده په یږېخورران ته و ماتور د ټوک کاری ده. غهتون حات دنیایا دوکه کیا چې داه ژوندهدونیا دنیا ن ساام نن ما پرېښودلی ديول ل را نه و کوم توه کې وراشي و سرشپ کشتتم کې لکه پر خو ملاقات دورې څخه لې چدارې و ما کان بیات نه جه دون چې دې ما پیات پر ما نه انکار کوم زما د ایتون نه دین کار کوم ځکه مې جانم در اوسم ولکه یقینا ما راته کړو دیوتا به کتابین این په کتاب وګوره جانم یان مې در ما اور دنیا کې یو کتاب را لګره قرآن دې بدبخت هغه نه وي داغې نه ډډه کړو داغې نه سنګه و داغې په وَلَقَدْ جنا ی قما را تړیو ته ب کتابین پهو کتابقرآ فسول ناو موای پیان کړی واللهعلممن په په خپل خودن دا کتاب حدایتو رحما میربانی وه یقوم یو میون د پاار دا کوم چمانې را وړی دا ما یو هدایت را نا انتظار نه کوئ او نه پې قاری کوئ چې قیت کې پهګورې څوک تاسوه لا دررنکی اخلاص پورنګی هلن زورونه انتظار نه کوي الا تاویلهم مگر دم اعله تکذیب الا تاویلهم مگر دم اعله تکذیب د قران دغه د خبره انتظار کې چې موږ د قران تکذیب کو چې الله تعالی سزا را کړي یوم یاتی باور شراو شي تاویلهم اګه انجام د تکذیب یقول لنا کس نسو او یا نسو چې په هغه د قران تجاع در سد ربینا یقینا راغلی استاد استای زرزون بالحق په پورو بیان الله نه استهمن دره من شفاعت سفارش کون کی سفارش کی من دره او نو رد ويا په شوم دنیا تا نعمل وو کو بی راغ نه چمګه عمل کو قد خسی روان فوسم الله وی توان کی چول لیک بلزاننا انعام کیم ترشی یاد کی دل زم ذکر کو قد خسی روان فوسم فیشبو لنا ده انعام کیم ا حدیث دل دیم روڑا پس ولانم اورق بشل دیونا اما کان یطرون اغی دیو جولف پس دلائل عقلی ذکر کین په مسلہ توحید باندې ان ربکون لا یقینن ساس رب داللہ الی جاغات پیدا کړی اسمان او زمکی فی صد دایم پس بغولم ہوکی ایانم رات لمحدا سیکن وقت ورس الندہ ولی چی اسمان او زمکی پر پیدا نو نو ورځ د کمر علي ورځ خو جوړيږي د گردش د اسمانو د زمک نه نو د دین ورځ ویږي هر مره او او بیا پروزینو ورځ لاړ شي نو, نو اسمان نو نور د کمر او خطو پرواز نور د څنګه راځي پشپ ګوروزی کیه پیدا کړي مراد د ورځې سيشه مراد د یوم نه وخت ته یوم پدریو مانو باندې راځي يومي لغوي دي بل يومي شريدي بل يومي منطقي دي يومي لغوي سمانه مطلق وقت لګر اس وراشه انفال کې ومي يوليم يومي زين ذبر و ومي يوليهم او سوچ وړي دشمنتا يومي زين په د جنگ کې ذبر پلا دشمن ته شاوړولا وګور او مي يوليم يومي زين په وقت دا جنگ شام نو یو میزین سمانه پا وقت دا جنگی پا وقت دا جنگی او ری؟ دا نو چی دا ورزی ورتوالی نو گنانگار دیو چی اشپیوالی نو گنانگار نده نو یو نمراس ده یو میلو غوی پا وقت دا جنگی که جنگ وقت دا شپیو کد ورزی پا شاوالی نو گنانگار ده سورت آنفال کی ورش پڑا سمیاد که دلته کې د یو نم یو يو یو ملوغوي د مطلق وخت بل یو مشرעי دی د صبح صادق درا ختمه واخله تر غروب پورې صبح صادق چروخه دي نو د دین والا تر غروب د شمس پورې د دې تسوي د ته یو مې شرعي وای بل یو منطقي دی چې نور راوخه دي دا غنه شروع کیږي ننور د بروتو پورې هغه ته یو مې تسوي منطقي وای دلته یو مې لووي ته نم رات مطلق وخت یہ ستتیاں او داش پاک زکوے زمن د پکول د پارا کہ اللہ خو به اسی کڑی کوم پر پور پیدا کولیش خداش د پکول د پارہ چې پیو سی کڼ کی مداو کو بلکی مداو کو بلکی ثم بیا بل غلبہ کڑیدا اللہ پارش باندھے مخ کی ان اس کی رس ورا شدرے میں ات کی ثم الله پشپي سرا نه هار وځم پشپي سرا ورس پټايش پراولي ورس پټكي يطلب او طلب کئ سو دا لیل هو د نه هار لرا حساسن پتلوار يطلبو کي د فائض ضمير لیل تراجه کئ او د هو ضمير نار تراجه کئ يطلبو طلب کي د اشپا ورندر په تلوار د اشپا پتلوار باندې پر ورس بسرا وانه ده وولقامران او نروووم پ کړ د الله نروڅوم اوستوري ممسخرات بیامرې طبیدي په وکم داله الله خبردار لهول خلکو الله در اختیار د پ ش ول امرو او الله در اختیار د حکم چلولو دی په مخلو کې عمر د پې سری چرولو مخلو کې الله د خپل خوښې پ سره چی چاې والهکرې نه واللهرو او الله دیختار دی د حکم چلولو په خپل مخلو کې برکه د چون کې د الله چې ر دی د مخلو کااتو او د رب کومتهضررو خوفیان او بریخپ ډیر پجدئ او ډیر په پټه بیا کې را شيو او اتیا یاد کې په کاندونونه نه و بیاا منږته من بیا رامات کولو نیو الله رابرئ دعاو غالد افدر امنا تظرران دیر پا جده و او پرورو دیر پا جده او پرورو یو خفیه خیفه ده یو خفیه ده خفیه مانا داد اخفا نده معنه رورو یو خیفتن رازی نخیفه اغدا خوف نده خوف مانا پیارا خیفتن مانا پیارا او چې خفیه شی نو خپل دي اخفانه معقوذ دي اخفانه معنا پرورو په پټا پرورو نو پرورو باندې الله رابلا دعا چې کین پرورو کو خپل ځان ته او را دوا دعا کو نبی له سلام حديث دي جنكم لا تزونا اسم ولا غايبه ولا انما تزونا سميع قريب دا څه چې دا کم ذات نه دعا غواړي نه پانا نه دي هغه نه زیات دي نه زیات نه پرورو غواړي ايمي کا سیر دی ما کام کې په تفصیل کول له دعا باندې دعا او کې دا لانا په پرورو په پټه باندې وګړیدا لانا پرورو نو په پټه باندې دوا وای دعا وکړه الله نن دالانه دعا پرورو کوي نو په پټه باندې نو وای دې موږ سره مقام کې نقل خل عن ابی موسیٰ شریح جل دوم سفد و سوا و سب اختمکی عن ابی موسیٰ شریح رضیلنہو قالا رفعان ناس و اسواتم بی دعا خلقو او دعا کوالا پا تیز تیزا آوازون پرتکڑیو فقال رسول سلام نبی علیہ السلام ایوہ الناس اربعو علیہ انفسکم اے خلقو پزان رحمو کئی دعا کوئی پزان رحمو کئی اينكم لا تدعون اسما ولا غائبا تاسو کوم ذات دعا کوينه نه كون دي نه فنا دي نه كون دي نه فنا دي ان الذين ان الذين تدعون سميع ذات چې تاسو داغه دعا کوينه نه دي دي ریدون کې دي رو رو تن دعا واړي پر رو رو باندې دعا بن مبارك اغنى احسن انا قل اغوي ان كان الرجل لقد جمع القران وما يشرب الناس يوسرى بديشو جاء وتر القران او وي او بده سوقو كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير يوسرى بديشو ابو علوم برو او بده من سوقو انشون وان كان الرجل يصلي صلاه طويله پمونکې به وسه دا چې چې به کول زونه کول پکورګې او دغه سره به میلمانه پکورګې خو خاغه به نه پوي نو دو چې دوه د منځو کو ولکه اذرق ناقوامن او موږ ډیر قومونه لا نږدې ما کانا علل ارضی من پی عمل یقدرون ای عملوه په سر و چې بزمکه کې به عمل پټ کېږي د نګي بخکارا کوونه نه نه اې ورو په پټوانی کو سونه چې پټيونه به تردا او بیا وی ولقت کان المسلمون يجتهدون فی الدعاء مسلمانانو په دعاګانو کې ډیر mehnat کو کوشش وکاو و ما يسمع وما يسمع لهم صوتن आवाज به نه اورېدای کیدو او ان کان الا همسن بینهم و بین ربهم د سینې کشار و د دا او درم جنس کی ذکا الله سوې او ربکم تزرو وقف وقفیا وبهذا الله تعالی فاجزی باندې په پټه باندې بیا وای او قال ابن جریج یکره رفع الصوت والنداء والسيا في الدعاء مکروه دي سره په تیزون دعا کوي په دعا کې چې وای او په دعا کې چې نه سره واسط پورته کې دا مکروه دي وي امرو بالتزر والاستقانه فاجزی باندې باندې دعا کوي اودی باندې بیاجو ایمن کس پر د ذکر کړل حدیث نه کړ کړي دیم جلد او دو سه او او یاله الله نه په پټه باندې ورواړم په پټه باندې او ذولین مسعود درنه جمعه ترا غي او قسان جيادي يو هللون يو صللون جاهرن نا ورسوي لقد جئتم ببيدتين ظلم بيدات مروړو نن هو جمعه کې راغون شي پیسې براشي مریدان ورغون جمعه کې وضیکا راکې دا چا به راکړي که د پ خلاف کار نه دی ولی کوئ کهطور تهولی زیکار خ نه دی لکه زی کارشا دی ځان په خپل کور کې کوه کو. او خپله کمرهکې کوه د پیرې خوا د را ش پیرې به تکوې بیاځ دا پیرې او وختمو کاررکړ او توته راض او او نه داې به د راغستې او توفیې به د راغستې او پیرې د جی شپ او بیا چې د ځیک رو بیا به ډو خل به جوړ شو پر کوونه دا خو دیین نهدي. داغه یو نمایشت اخر غوزان را کړل ار یو سړي د ما سره ډله زیاته شوه او ری پالټي می زیاته شوه دای نشته دین کې نشته عبارت ته کو پارانګي کې خدای بیرت پوشکنه اثر به کوم لري جړابم درزیه پوشکنه په ډا باندې به اثروم کې خدای بیر دغه اثر د شیطانی اثر د گمراه کړی نه عمل دی الله تقبل اسین نه شیطان یې جړوي اوس دا قران د عمل دی الله تقبل شیطان سونه مانی سونه مونی مخترو علي اوري کنه او سونه سړکي پاکي باندې سړکي او دا چې وي سړکي باندې او اوخ کې وي سرګون اساسي داولې شیطان اذا سیم بكي صاحب نشته پریش جړي کنه و شي بدعت نہ کاره کار دي بدعت مکوئ ذکر خشيه دي ځان له کوئی معمولاتي تبلیغي حضرات دا سړکې نه باسي نایچکم طريقې دا سخي صدور مکلیمہ دازان سل پر روائے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہو لغ الملک و لغ الحمد و یوحی و یمیت و علا کل شین قدیر دازی سل پر روئی شیطان مدنبیہ پڑھڑا گردی ما خام اپوری ما خام دیئی سار اپورو شیطان پڑھڑا گردی آو سعادی پکی سونے کی گئی لیکن غلامان چی ازاد کی حدیث تے سل نیکے من نامی کولی کلیشویں سل گناو نتی مٹاوشو دا ځینې کلیمې تمجید الله الحمدلله الله الله اکبر لا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله الحمدلله لا اله الله الله اکبر دا څذور کلمات دي ګلا حول ولا قوه الا بالله جو خره کنه جو نشته کې دا څذورم پوره دي تو په اتب سره سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا عمره غلنه استغفار و ازان الله انا استغفر الله رب من كل زنبان وعطو به دام استرخفار الله استغفر اللهanez la ilahillah hu الحي القيوم وعطو به دام استرخفار رب اغفر ورحم وانتخر رحم ورحم دام استرخفار دائیں غرب کیسا دیں استغفر اللهanez la ilahillah hu الحي القيوم وعطو به دائیں او گط کے مسترخفار د سیدول استرخفار شورتوں چقدم یہ ہوئے کا نبيل السلام در الله دو آیا اللہ مسول له محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید داد درود نه دغم کافی نه او کوم الله مبارک و سرو او لندے د پات अवसर هوا الله وسلم و بارک علی محمد و علی محمد کما صلی اللہ تعالی و بارک تا علی محمد و علی محمد انک حمید مجید مختصرم شو خو پات अवसर ټول جمع شو او کنه ټول یو زو جون بیره شي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد مجلس پیرو اعزاء صاحب کی زیارت ہے نبی رسال اللہ صلی و بارک و سلم دام درود دیں اللهم صل على سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد و بارک و صلیم دام درود دیں یہ درود میں کتاب کے دل ہے ناغی که دا الفاظ اون دی اللہ مسولی علی محمد النبیل امی الزاہر الزکی اللہ مسولی علی محمد النبیل امی الزاہر الزکی صلاةً تحلو بیالعقد و توقفو بیال قرب اللہ تعالیٰ خپل پر مرمان درود دولے گا دیسی درود چی پاقیبان تمام مشکلات ختمے او تمامې غوٹی پی کولا ہوئے گی دا بیماری دا پارا سوی دا درود دی و یو درو نشته صلوات و سلام علیکم یا رسول الله چې باګه کتاب لپیځه بریلان ځان را په دین کې نشته انده به شانتي پیر نوزی پاخله منه نه دا او بیا ځان ځان له کوي ځان په ګړ کې سونه چې پټولې شي دونخه دا تصويري جو تصوير به ترخه چې په دغه ځان ذکر کړي په دغه د حساب د تقریبا د 10000 پوری حساب نه جو خدا ایزان دای زکه عبد الانام نبی رسول الله وداکو اوری ک ان رسول سلام یاخذ بالیمنا نبی علیہ السلام د خیو غته په د لاس یو دعا درې صلور پنزو شپ او ات نهلس بس بیا دالش بیا دا دا کی دا بیا شر شو دا شو دا سړیو شو پنزو شو دا شپه شو دا بیا شو د سو اتیا د نیو او د اسا پدې منځنځرکو دا د ګوتی صاحب دې نه بیر السلام دا ذکر کړل نه کینه تسبیحان لاخلی جو تسبیحان شانټي وړي وړي تسبیحان لداکا کنيش په لاس کې نه اکی او د دې نقلی پیرانو شان دا تسبیچینی چې غیر درې قطور کړي د خپو پر رسیدین دا پولاوبې کې کش پوږي بیا ورا ټولې کې نه خل ورته ګوري داری دا دکلای یادا او تم پیر چې دا کار کې د خپل مزي قران او دو ربکوم راو بلیخ پدرم تزروان دیر پا جدی اورورو خفیہ او رو روم انہو لا یحب الموتدین نا یقینن اللہ نفخی الموتدین نا تیجاوز کون کیم چی تیجاوز که دو او طریقه مقرر کرده او دیغا نکی بلا کئی موتدین ابن جوریج وی غمر رافعو نسوتا موتدین سوک چاغا چا غواز پرتا کئی پتا و ذکر کئی پتا و دعا کئی اور دا موتدین دی او دویمو موتدین سو دی المجاویزون ما امیرو بیهی فی کلی شئ چا اللہ پاک کرتے و خو نکرلا په دعا کی و پا ذکر کی اگه نمونی داغی نتی جاوز کئی ندی توی موتدون مداریف نقل کرلی دویم جل او پنزو سمسفہ کی الموتدین نو تی جاوز کون کی دی دادی تی جاوز کون کی اعتدا کون کی نو بذی کر کې اته د امکوا په دوه کې اته د امکوا ذکر شته اته د ب کې نشته دوه شته اته د اته دا چې بصونه د بصره سره وندېږي امين دعای خير او بیا په دعاوو کو د درې لپیمان او دلیل څه دی وای د یو دری چې سایلاس پور تک الله پاک ورته توجه نه کې غافل علی عز بالله نو چې دې هم زری د توجه لاس پور تک نه الله پاک ورته توجه کی زماده بندو به لاس پورته شله که بدرې هم ځلدې راځو ته کين د او له قبولې کې د فریضه نه غار کا او د سورې ايات القرسی باندې کافيره الله با سوې لا تاخذو سنته ولا نو په الله غفلت ناراضي او ته چې موږ یو په لاس ورته کنه الله غفله شو غاره بوشه د درو وي ها د دې پر لاس ورته کولم نشته او بو سنت او بس درغه ندي دلم نشته د ته تمام د دیوبند علما کتابونه بیا ګوره جاي کو سل نه بدت ورته لذا دي او کې باسو کو بیا موت دین ولا د سیف فی الارجه پس اعظم کې پسما کیه باز اصلاحه پس ذ جوړې ذ ازمه کېنا جوړېل ذ ازمه کې بسې دي جوړېل ذ ازمه کې په توحید دي جوړېل ذ ازمه کې په سنت دي په دین خورول دي او رانه ولې بسې او رانه ولې بشیر کا او فبیدت او فبیدنه دي وذو خوفان رعب الله خوفان پیار سره وتمام او پتما سره رعب الله خوفاً تما سراً تما بساكي تما بأي یرا بأي دستانا منر رد چه زما دعا رد نشي مداري گنه توجيات کرده مقام كي ودو خوفاً او بل الله خوفاً پا یرا سرا دردنا چه اللہ دعا می ردنا كي وطمان پل جابا او تما بدی پا قبول كي دعا با كي داوه تم اي چه اللہ بقبله او یرا با دیمی اللہ زما دا دعا زما مقبانی بیارا وانو علی خدا دعا مې غره ته قبولته یو معنا ده دویم ودو روبل الله خوفن په یې سره د ثنا مينن نيران د جرأت جانم نه وې راکه و اتو مان پتم سره فل جننه جنات کې وتمه کې یې رويشه د جانم نیو ساته جانم تم واره شي او تو بده چې الله جنات رلاکي یو معنا ده دره معنا وبل الله خوفن په س سره خوفن په یار اسرا مین الفراق د جداوال نه چا الله زانه ګل نگی و تمام او پته سر فی الطلاق ځان سره میوزه کا ځان سره می الله یوزه کا صلی رحمت سره می الله یوزه کا دی کې وتمی سذروما انا و ذور او بل الله خوفن فرسرا مین غیبل عاقبته الله انجام کیرا لسزار نه کې او په تومان پهمه سره پی ظاهردا الله ایییت را وکه لار را ته ویا دیې تم او یا خاوف منعادلی اوبالی الله یاره به کې د الله د عدل نه الله عدل را سر و کې پی سر را سرو کې نو خدا عملې د پی نه دی ستا د پی سرین الله زماره ده چې زما پعملله سره پی سرون وطمعنا وبتم اسر فل فضل الله سبب فضل کی متما دا کستا مربیانی زما مزیدي او ګستار اسر الله پاکه فضل پا انصاف شروع کو بیا ما سن دیکړي ساده عدل برابر عمل مینشتہ که الله پاک وګورې او د دنیا دا ټول عمل سره والی او د یو ګلاس وبو سره برابر کین نه برابرې د یو ګلاس په مقابل لشي ګولې ان رحمت الله بیشک رحمت الله تعالی قریبون ذیری مینن وسینین موحدین و تا ولذی دا مثال دیگر کی دا قران ولذی الله عزات چلیگی بادونا بشران ذیری بے نیازیم رحمتیم مخیذ باران حتا اذا قلت تردی چ پور تکی صحاب انوار یس یقال اندرنا سوق ناو چلو من داوار او کلی وجتا وج کلیتا دغه په مثال د قران دی قران هغه پی لرونه به خبر خلک هغه قران ووري فانزل نبی علما نو راوروم پدې باندې وبو واخر جنابي راوباسوم پدې مین کل سمرات اردوسم میوي دغه شانتي مثال ده دا سده داړو نه ده به خبر لرونه هغه باندې قران باران وري نا قسم نا قسم عمل شروع کین ناکارا قیدیا غودل شي ناکارا رسمونه دا غې نقلا شي او بري واجون ولادت گين ختي دا غې نقلا شي کله کله می سرګن کی د قران سنت مطابق عاملو کی فذالیک نخرج الموتا دغشان روع باسمړو لعلکم تذکرون چې تاسو پنوالې او بلل طيب او کله پاک یخرج نباتو راوزی ګاګانې داې په کوم درو کله پاک کله پاک بارانوسی پاک کله پای کیږه ذرغون شي د قشان چې قران بیان شي پاک ورونه هغه په قران امر شروع کین پړوونکین خلاف راشي ولبل ذ اول کم کله چا فلیت ولذي خبوسا هغه کله چا غل بیکارا لا یخرج الا نکی دا نرو باسی مگر زوز غنی بنجر از مکدا فقې چې بار نشین مار کونډې بګ زیاتې غنی بګ زیات شي د قشان ته ناکر خل چې قران نو تاریخ پیدا پیدائش يره دامولا خدانه وني دانمني دا خبره خوانه کړ دا خبره خوانه کړه هغه سری دی دیو تناسي دي شكونه تناسي اور نه پای کې ماركوندي زغوني شي نه له پایره قران دا عذاب زره جوړ شي مخالفت زره جوړ شي نكيدا دا نكيد ما نزول ظائر کداشان چلو منغا اتونا د پاره دا کوم پار چې شکر وکين لقد رسلنا نو هند داوس دلال نقليه بياني و مسئلہ توحید باندې اوله واقعہ ذکر کئ دنوح علیہ السلام او دو انبیاله مو سلام په بیعت کئ مامخ کی توصیلو دعوت المفصل دیمه سری عالم دا کتاب لیکر لئ او پای کئ غن پای کر کړدی چې د انبیا پر علی ګلو کتابه دی دي اول خو انبیار علی ګلشی په توحید دی او دغه شانته د ام بیاو خلاف چې چا کړ دې نا غټانو کړ دې موتبرو او دو شانتي او د ام بیا ل م سلام د خپل ځان صفایي نه کړ دې خلکو به اعتراضونه کړ او دو شانتي د ام بیا ل م سلام ملګری چې نه هغه خلکو او کله چې ام بیا ل م سلام د اعظم نه خلاصې دو نو صرف تابعدارو اغي خلاصې مندل نه کوم چې نا فرمانو ناغي په زبانه درشې دي هلک شوي دا دونو علي السلام په حقی کو غوړې مونږ ور د اشاره کوم د دې بیا ځان په نور کې جوړوي لقد ارسلنا دا ول خبره شو چې رسال الرسول سنت الله تعالی انبياله ګل دا د الله پاک یو سنت او طریقه ده ولقد ارسلناه مونږ له ګل اون و علي سلام ال قومه فالقا وقال عدم الانتظار عدم الانتظار فی تبلیغ انبیاء الٰہی سلام چې کله تللی نو انتظار نه دی کړې سمدستی بیان شروع کړل انبیاء الٰہی سلام په تبلیغ کې پر رسولو کې انتظار نه فقال نوویل نوح یا قوم یا قوم ها الخطاب بالین اور انبیاء الٰہی سلام نرم خطاب کوي قوم سونا نا فرمان نافرمان دي سونه سرکش دي او نوح عليه السلام ورسولوں خپل لېجيسم له اي زم ما قومه يا قوم اي زم ما قومه او بوذ الله بندګیو کې دا الله او مالکم من الا ان غيرو ديشتدا سندر حجه تراب انسو او بوذ الله وګور انبيال مسالم اغيلي غريشي بصري په توحيد دي الانبیاء ورسل التوحید انبیاء خپل قومونو ته توحید بیان کړل ته خپل قوم ته توحید او وحدانیت بیان کړي او بل ان یاخا ف علیکم هو را الانزار سنت الانبیاء قوم يرول دا د انبیاء سنت دی ان یاخا ف علیکم یریږم پتاسو دازاب درځ لوې عذاب در باندې راشي اوبونسی ل ملهعاد او روول روسه دشمنی دا بیاو چاکر دا غټانوقالل مله نویر وټانو من کومي د کوم دنولی سلام ده انله ن را کفیالې موبیین انو تا له په ګمره کاره کې وګوره الار الکو فار یارمونین بالله کاپر دا په انبیاء د دا په پتوے لگئی انا لنراکا پی زلال مبین الکفار یرمون الانبیاء پی زلال کافی رو پا انبیاء و دا گمرا دی تا تم خلق مړه منا دا گمراحان ملیان دی اری تو پا قرآن وی تو توحید پیانی دا گمراحان ملیان دی دا یہ واسطہ تو نوی نو نوح علیہ السلام دیسے انا لنراکا پی زلال مبین انو په در پا گمرای خکار گمرا حی نو کافرانو انبیاء بانی پتویس لگو لیم دا زولان لگو لیم قال آیا دا مدافعت الرسول من انفسیم انبیاء علیہ السلام دا اخفضان دفاع کردان تا وانی مخلق اعتراضات کئی تا اخفضان دفاع کئی دانا چې تو دفاع نکئی تا خلق شک بنا ختمی پاره کوم ویل نوح عليه السلام از ما کوم علیہ سبین ذلاله نشته ما دي گمراهي زو گمراه نیم اعتراض کئ دا کرامات نو از کرامت منما خوشیر نما نم ام. دا قبر لتل قبر لتل منما خو غوارم تینو درو شانتی شوبات دخل کو تمرت ک نوح عليه السلام سوئی لیسبین ذلاله نشته ما زو گمراه نمدافات الرسول من انفسیم ولیکن رسول من رب العالمین دیکی بلا پیدا ازار العلم من داب الرسول ازار العلم من داب الرسول علم دا دا اخکارہ کول دا دا امبیاء سنتی تعالی اللہ علم در کرلے دا بخلق دا اخکارہ کھین اور این ملاش اوس دیوا ہوں اس با گردیں دا اللہ تعالی دن با مخلوق ترسے تبلیغ بکی د علم تبلیغ سدے قرآن بیانوالی تب خلق ته قرآن بیا نه ا د عامه تبلیغ سره بشپګل نمبرږي چرې ځن زګه شاری خپل تو ترن نشتا نو مشران د شپګل نمبر دې کړی چې پدې کې وکړ کوي خپل تبا د خود بدن نم اخلي او ملاوه وسګي ملاوه د منکر نم اخلي د بدت نم باخلی با د شرک نم باخلی با له تخرج جنناسا من الظلمات الى النور د بخلق تیرونه رڼا را. تر ودا د عالم تبلیغ ده ته ودا کار کوي نګور ازار العلم من سنت الانبیاء. له مکاره کول د دا, دا بیا سونهې واللااکېې رسولون لیکن ځې مسا دی درب لاالې نه طرب نه او بل لی وکم رسوم تاه ریرساله دربي پی غمات درب کې بل ادب شو چې شدت الرسول پی شدت رسول تبلیغ شدت د رسول په تبلیغ کم بیا او په سختې سره مس رسول ده بل لی وکم خاامه رسوم تاته وګوره مسه رسولو کې به سختی کې او په لیژکې په خبره کې. پا دیکی با نرمی که خبر او دخلی نرم رو باسی خو مسئلہ با کلک که اولی گول مول بنا که اولی کنا کوشی کنا گول مول مسئلہ بنا که سفا مسئلہ با که معاشره که دا کم منکر سی رواجی دا جی منکر نوم باخلی دا کار چیتا سکوی دا غلط تے کوشی کنا سد غلط تے اولی کنا شرگ غلط تے بابا علی شکرانه اوڑین دا غلط تا تاوس جب دواغان کی یا بابا رحمت چې دا غلطه ده نوم bale خبر وسکه خبر وکلاکه او له جب نرم استعمال نوم با په ادب باندې اخلي سونه چف غول شي دون بخي په غوره او بل شدد تو رسول په تبلیغ انبیاء په تبلیغ کې سختی کړلا مساله د الله پاکه رسول الله اوري کنا چې بس طریقې باندې مسلک کار کوي نه خارکوي وان سلام علیکم او خیر خوایو کوم تاسو زو دپاران زوستاسو خیر خوایم دي بل ادب شو چې ار رسول یاتون بالخير, پا بالخير و نصح انبياله مسالم راتل کئ په خیر او په نسیت پانه الانبیا یاتون بالخير و نصح انبياو خیر او نسیت کو تر ورل تب خلق او ته خیر او نصيحت رسيده او خیر خوای بهږي چې د یو اسلام شي وعاله من الله او کویان دلانا مع الله تعالی مون تاس چ تاسو مینې پوها العلم من سنت الانبیاء علم اختیار کول د انبیو سنت دي خپل علم اختیار کو چې ما سره علم دي مزوب دي شی باندې پوایما قران سنت کې ما ته ډیر نه دا تاسو نشته نو دا و او واجب ته حاجت کوی تاسو انجا کوم چراغ تاسو تاسو ذکر مې ربي کوم پند رب ستا سنا، علا رجولی منکم پیوسری ستا سنا، گورا او عجبتم، پیغمبر بیان که قوم سکنی، تعجب کنی، نا دیکی بلا دب شو استعجاب الاقوام عن بیان الانبیاء، خلق دا او دا بیان تعجب کرلی چې دا څنګه اشناخو تاو بیان چه کنی، نا خلق با تعجب کنی، او ری کنی چه دی مولاکو نا اشنان اشناخو بریوکر دا خو منگا چرتنی اولی دلی، خوش دا خو د خپل منگا نه م خلک تعجب کوې به خبره هغ کې چې تعجب کوې خلک یعنیکاره دن به خلکو ته بیایانې خلکو پټکلی ته کاره کوې استجاب اوا من بیان رسول دا انبیاء بیا او سونهتییون زیره کوم چې یرې تاسوو او ت تو او دی د پااره چې بچې دا لا نه والله او دی د پااره چې رحمشی تاسو هم شي په خلکو ت ضب کوو په خلق وی کو معلوم اشوا چې ات تقذیب من الاقوام تا چه مسئلہ کې خلق وی تقذیب که ٹھول بایی نمونی دیر بایی منا دا لگیا لے اسی لگیا لے آوری کنا دا قرآن دے بیانی اسی لگیا زان اس طرح کو پوشی دا تریخه نا دا په پر چل نفوشی دا سی لگیا لے پوشی کنا تقذیب با دی کئی ات تقذیب من الاقوام دا بیاو سا شای تقذیب فانجه ناو نخلاص من نوح علیه السلام والذين ماو آقا سانج سرادنو دا بلا پیدا شوا النجاة في اتباع الرسول نجاة بسه كده دا امبیاءو پتا بدا رئيك كده علم خبر دي امان الله دا علم بخون ران شد اعزاب نبخلاش دا امبیاءو چه چامن الله نا اغول الله پا قضابر کرلين اغد اعزاب نخلاش شوی جن بل فلکی بغیشته کی واغرک ملذینا او دم مگر لا کسان کذوب یا جنای تکذیب کړه داتونو زمونګه دجینا بل مسل معلوم شوا फायदा جحودل آیات صوب العذاب جحودل آیات صوب العذاب چې داتونو تکذیب کړه د عذاب صوب دې الله پاک کولیونی ول کذوب یا کنا تکذیب کړه د الله تعالی داتونو نه الله پاک په عذاب راوستو ان نو قان نو قومن امين نو تا يو قوم امين نو لاند د حق نه دا داس قوم چې د حق نه ځان ون کړو نما پیازاوند را اوسو دا هغه پیدې شي د امبيال مسالم په بياسد کې سی په نور کې ځان جوړ کای د نوح عليه السلام حال نغل کو چې مانو عليه السلام فل قوم تلګلو نوح عليه السلام پر قوم ته بیان کړو دانوح علیہ السلام واقعیاvt و سورت دونس کی عمراشی 71 استر وہهود کی عمراشی شپق سلویختہ میں آت کی او مومنون کی عمراشی درشتہ میں آت کی سور شوارع کی برایشی یہ اصل او شپقہ میں آت کی او سورت نوح کی مستقف صورت دینوح علیہ السلام دو واقع دفارا اس واقعی زیگر قیدوں ہوت دلی سلام او دینوح علیہ السلام واقعا دنور سورتوں کی عمراجی ایسی و سوره وهود کې براشي او زاريات کې براشي سوره حاقه کې سوره شعراء کې دي ټول سورته نو کې دا واقعه را وېلاد اخاهم لګلېمن اديانو ته یو دارينا اخا یو دارينا د دا اخیت لاخ پدریو مانو باندې کې یو تل کېږي او قوت او خوته نسبيله قران کې را دي او ان کان یو خوتن رجاله او نساء ال تو خوته ده دا نسبور دا نسب خور جيم دې دی او خوته وطني پو خوته وطني زماده وطن دوست اعظمت قوم دوست الى سمود اخا لګلې سمودیان ته وداري مانسو دای د دا قوم نو دریم دې او خوته د کاغذ کې راځي انما المؤمنون دا قران دی انما المؤمنون اخوه چون او حدیث دی المسلم اخو المسلم المسلم اخو المسلم دا اخوته ديني دی سزرم د اخوته جنسی كلكم بنو آدم وا ادم خلق من تراب كلكم بنو آدم تاسو ټول عادم علی السلام اولادې و ادم خلقمن طوره ادم علی السلام زخارنه پیدا شې نو دلته کې اوهوت جنسی معنی جنس تاسو یو دی تاسو ټول جنسی یو دی خاورنه پیدا دی دلته مراد او خووت نه اوهوتې صدې وطني دی اخاهم مناجو د قوم او د وطن یو سره او دا نه چې د غیر ورو دان او چې هوذله سلام دو اغه یا دغه د نسب سره وننه دا یوه قوم د وطن یو سره و ویلا عادین ااجانو اخاهم لګلهم یو دغینا دغه د کلی سلام اخاهم یو دغی دغه د کلی اوته نو اغه سو کو دات یاثویانده هوذن هوذله سلام نو ویل هوذله سلام ایذ ما قوم الله دبندگی جسموں کے اللہ الا مالک من الا ان غیره نشیتا اس دراجت را بے دلانہ افلات تخون اذا نسات الشركنا چمصلو منی شرک نہ بچے۔ قال الملؤ نوویل اگٹانو خلاب چا کر دیں اگٹانو موتبر اوے لو اگٹانو اگسانو چکو پر دا کر دو تھوم ددو انار نرا کا یقین منگی نو تا فی صفات فن افوائیں کہ تو ورن بیو تو دا خنا پهونی مړه او دنه خوځې په چلنه پوي نن هم قران بیان مړه دا ملي په چلنه پوي دا طریقه نه ده و انا لنظنک یقین مم غمان کو پتا منل کاذبین زر او جننا قال نُو نوح عليه السلام ته خپل صفائی ک هو را نوح عليه السلام په پتورا غول وسره گمرا ده نوح عليه السلام په توګه کې څه قمه قله دا بطاب مختلفه تولېږي پرواونه کې یا قومه زما قوم لے سبی صفاتون نشتما مانی بی قفتو بو لیکن زو رسولیم در رب العالمین در طرفنا او بلیوکم اوورا نوح علیہ السلام تشدید پی رسالت کرو حود علیہ السلام تشدید پی رسالت خام خا رسومتاو سبی غامات دخپدرم کو خوشحالی کخپکی گئی زبیتا بیانو ما تو بم خلق تدالا کتاب بیانے سبو خوشحالی کخپکی سب گئی پرابین سادی وانا لکم اوزا سوزا پارا ناسیون ا یر خوا اما تم اوواجب تعجب کوی تاسو وګوره ننو حالې سره تجب کړو خو دې سره ان تجب کته چې بیایان کې خلک تا خوته خونا مسی کې لکهه دا مصرله هم تن اورییدلی دا خو یو ملا نه ک دديمللا چې د کوې ممس وکړې تجب کوي اوواجب تمم تعاج کو جا کوم چې راغې تا زیکورم می ربی کوم 5 طر په درغ ساسو نهله را جوې می کوم په سیستاسوونه لیونې ر کوم چې تاسو. و اذكروا او یاد کړئ ایجارکم کرے شوگر ذولے خلفا جانشین من بعد قوم نوح پد قوم نوح علی السلام نا جانشین پرهودي تاسو دای پځه دنوح علی السلام پځه پد کړی و وزادکم یاد کړئ تاسو درا فل خلق پیدائش کې بس وطن بس وطن توان او چې پجو کې کم چیت و کم قد و اعلی ناغه به سپهته او کم چې بو غدون دا وصل غځاډی وا سپهته غدو په دې کې اچیتم اورې کنا او سل غځاوه چې بدی کې پورا او دنګونه وصل غدو داسې اوګډیوګ دی باډې ور علاور او طاقت دونو چې حیوان بهونی و څنګه نہ به ذیل نو وسا دونه طاقت ور الله یاد کینې متوندا الله الا لکم طفلون چې کامیاب شي او چې خلاف هو کونه الله نسبوت کوو پهالو ولدی اجیتنا وګوره هوذل سلام سونه تفصیلی بیان کو سونه ده خیر خوای بیان کو چې چا کې زدي اغيخه خبره په دماغ باندې انکار لګي دانشه دا مولا بچل نه کوي او نه مولا بچل کوي کو بدبخت نه عقب قسمت کې ہدایت نه مخالفت کوي وہ زل السلام بچل نہ کوئی وہ زل السلام سنن دو خیر خواہ مسئلہ بیان کر قوم سوئی قالوا ویل ور دخلكم اجتنا خ رات لے جک منگتا لینا ابو ظلہ چہ بندگی کو خدا اللہ یاد دل رہا لے چہ اللہ یاد بندیو کو ونظر ماکان ابو ظبہ اور افرید والا چہ بندگی کو مشرانو مشرانو چہ نظر میں نہ تھے غیر اللہ اور پوری رحمت شوید افرید وسن فاعین ا رات لو گمنتا بیما ته دنیا باغ چمږیارن ان کنت من سو یقین قید درشنی نا ز من جدا کم عذاب نه رول ز کم عذاب ته شره وشین عذاب روانه قالا نو ویل ورتا او در سلام قال و عليكم ثابت چه ر بتاسو مر ربیکم صاحب ضرب نہ ریش سنغن وغضب و غضب اتو جات جنون ای جګړه کوی ما سره فی اسمائین باغ نمونو کې سمعتموا چې خوځ او الله تاسو باغ نمونه کې ما سره جګړه کوي چې خوځ او دا نمونه خد تاسو خو دي قياس کې سمعتموا چې خوځي تاسو او نه دره الله په دې باندې دلیلو تاسو او پذاران او تاسو الله نظر علی ګره الله په دې من سلطان دا غلتاو سينخوذی اننو جو نمونه خودی دانها سار بابا دادا دا نکی زی موارده پیر بابا دادا زامنو زی موارده سندو سر بابا داد زامنو میا بابا دادا طبی زی موارده اغوم نمونه خودی اننو نمونه خودی دادی زی مواردده دا حلان کی نبی علیہ السلام حدیث سن دا بخاری حدیث لا دو شد الرحال الا الا سلاسی مساجد لا دو شد الرحال سوالی با نشی سفر با نشی کو لے الا الا سلاسی مساجد مگر دریو جماعتنو تا دل د کی اس اسنا دا من قطع دا اس, پر, اس پر رغ دا اس اسناو عامی اس اس نام پر رکھیں مسلمین و عامی لا دوشد الرحال الی مکانین نہ بشه تړلې سواری سفر باندې شي کوله یو مکان تا پنځه د ثواب باندې الا الا سلاسم مساجد مگر د دری جمعه ته ندی د دریو جمعه ته تسړې پنځه د ثواب باندې دي او نور بسړې پنځه د ثواب باندې سواری بل دې تنه بار کړي چې پتان کې عزم چې الد کې جمع ثواب وشي بیا دا دی حدیث پر تفسیر کې شاہ علی اللہ رحمت اللہ علی حجت اللہ البالغہ یوصل او دنی صبح کی نقل کردی دا حدیث نقل کردیں اغدریو جماعتنو تا لا توشد الرحال الا الا سلاسی مساجد یوم مجید حرام دیں بل مجید اقصاد دیں او بل مجید نبوی دیں مجیب حرام مجید اقصا مجید نبوی د ډیرو جماعتونو ته پنځه د صواب باندې لېشي د د دین اله بل یو مکان ته پنځه د صواب منځل بلان کې د دوجې دک زو صواب شي نه هم کو تعلیم لږی جمعه د شکرغله او تاسو سره غله د رخنې جمعه د صواب نه جمعه د ورځې جمعه د استاد محلی به جمعه کې بشن صواب دي خود دلته کې قران بیاني او قران ته کې راس نو تعلیم په کې صواب دغه بیاشته اوز ایک علیم بیان کرے دید ہے اگر علیم بیان کرے اگر اللہ چلتا ہے اگر علیم بیان کرے صاحب کیے اوز کو اگر علیم بیان پر منگوارے کیا گستا پر جماعت کی اوز این صاحب کیے تو اگر تکیناستی نوشتاو اللہ رحمت اللہ علیہوی کانا آر الجاہلیتی اقصودون موازیا معظمتن جاہلیت پا وقت کی با دخاس و قضیونو قص پے کاو او بیضامهم یزورونها او یتبرکون بیا وی دغه ته کې برکت حاصله کیږي پلان کې کی په بالا او چې برکت حاصل کو پلان کې قبلو او چې برکت حاصل کو دی او فی من التحریف والفساد مالایخ په بری کې تحریف او فساد ده او فسد النبي صلی الله علیه الصلاة والسلام نبی له سلام دا غیره نه وکړه شد الرجال الا الى ثلاثه مساجد او بیا وې لالا لی يلته غیر الشاعر بشاعر ولا الا سير الزريات اللي با دي غير له چې دله بندگی خلل ول حق عندي ازما په نېسباندې شاو الله سي و حق اداه چې ان القبر ومحل عباده ولي قبر او د عبادت د د ولي د عبادت اغازه ګره مين ولي الله او طور يا طور تتلن چې موسی عليه السلام تعالی سراس کله كله ذالک سوا د ټول برابر دی بنهږي کدي ولي قبر لدی ځینمالอัลتما میسواو یا ځان کیږي چې بابا چيله کړلا ځان کیږي چې بابا ناس ته الته ګلارشم چې برکت حاصل کم او ري کنا يا لك تور ته خلقت له چې موسی عليه السلام چې دینه په تور کې الله سر خبري کړلې دا ټول پنهي کې سړي دا برابر دي ټول نه مننه الله لا تو شد ال ریحال دې ټول ته پنه د سواب نه دي پیر بابا اعظم چې سواب میوشي ځان کی دا مننه دا یو خدا دې چې زیارت د قبر زیارت د خپل قبر او د پیر د قبر یو شې ده عبرت د دین اخلي عبرت دا د بیاشته په چي په نت د سواب باندې چې ال تبرکت ته ورې کنا او دا برکت پر اکی نظر شي تبرکات پر ترلاسه شي نه دانشته لا دوشه درحال شولاسی ووی چې دا مکان د ولی او قبر دا ټول په نه کې داخل وي الحق ان ان القبر ومحل ابات ولی می اولی لا تور کلو ذلكکه سوا او بیا ه د شاپور نه شماجان کې نه خلکي دغ عاد سشری کې500ه کې و ګوره په یو صاحاب او هغه تور تهتللی اوه هغه تور ته تللی نه بل یو سبور ته وي چېلو ادرتو که قبله ان ما خرجتا رج ته که ما مندلې نه تومان تللی. او دا حدیث ورته چول Tale پیامبر اسلام حدیث نه لري چې را د شدت الحال الیلا سراسې مساجدا او بورسه وسر اتفاق وکون او نو چې دو صحابه په اوشي باندې اتفاق وکي نو دا به حکم د اجماع کې دي نو اجماع د صحابه په دی لري چې نو یو محل د تبرو د پاره دلیل سری دا, دا منلي د دو صحابه جته لا برشه ورسوني خله ګل اختیاري چې چا خبر اخلي او چا نه اخلي او کله چې هغه دوانه په خبره باندې متفق شي نه هغه اجماعا اورې کنا نو گویا چې دوانه په دې اجماع غرچی او محل ته تورو د بارت لسی مندي نه نن روان دي یو دربار ل روان دي ګاډي بو کیږي د پیر بابا له ګاډې وو ته کاکا سره دلته ګاډي بو کیدو په ده دو ګاډي بتلو ته زنا نه زمواری اگست او اندازې پیدا کولې غاړي بوله کول یو زل ماجه خو د خلیګې دیم کال مسلې مکړه غاړي لاړ کاکاسوله یو جنيب کې مټي دوه تقیزا اوره داګې نو څخه د مولا چې صدا فرشیاني اسي الله مسال خوري جو باندې ولا جوړ شي په اسمان پهونو مونږ کې چې خو دې تاسو تاسو مشران تاسو او نه درالي ګره الله په دې مان انتظار کوې زوم تاسو سره انتظار کوون کېما نخلاص میں کو دیا کسائن سرادنو پی میرے بانے اخفل سر وقتوانا او پریمکو مخ کے کی انعام کیم تلیو پینزہ سر اختم کی وقتوانا پریمکو دابر اللہ جنہ کذبو مندہ کسانو چی تقذیب اکڑو زمان دیاتنو وما کانو مومنین او نودی مانوالا تفریو کہ میں بول